Við veitinga gerum bara fyrir tvítuð því það? Ég sko, fyrstu afskipti mín af matsölu, það var hérna að ég var að sópa portið í nýja bíó, það, hérna í gangvandega var svona, maður galt lappa frá östustrætinu og inn á nýja bíó, það var svona langur, langt port og ég enda port sinns aðurum að koma að inn í bíóinu var príma pulsur og ég sagði að ég var í Vestlandskólunum í, í, hérna, í Öðrumbæk Æ, þá var ég að vinna þar við að þenna hérna að sóbaporttið og svo fekk ég afgreið að afgreiða eina af þína pulsu. En ja. milli þá var ég 16 ára. Ja. Það var rosa spennandi því að jaðir rosa því. Príma pulsur. Já. Þetta var svona bærir bestu vonabí. Bærir fyrstu vonabí. Já. Já ja nei, það var fína pulsur. Ja. Það er alla pulsu á Íslandi eru góðar. það er alla á sama stað. Já, það er alveg um rétt. Man hefur þema borða pulsur erlendis að þá eru er... Þær... Alltaf talsveit þýður einhvern veginn. Já, já, við nýsleika pölsur eru bara to die for. Já, <gry> <gry> já, ja, En nýsleikir hamborgar? Já, þeir eru bara dásanin. Ég, ég fekk mér þeista hamborgar, hann er Ísborg, sem var svona lítil, svona búla, hann er í össudræti, hann er liðin á ríkinu eða einhvers því svæði, er búið að svo oft um sko. Það sem að selgirni var svo síðan með, hérna, það er nöytið sem að selgirni var með svona grillstað. Mm -hmm. Það var svona lítil svona, ég sé ekki að fri skítur, en það var svona bara þreittur einhver staður svona sem ég gæti trú að og valdi hafa átt þeir áttu svona allon og einhverja staði sko á þessum tíma mm -hmm. og þar fikk ég 14 hannar gamall með fyrsta hambúrgara og það var bara, wow, þetta var bara einhver, bara, bara himlættur opnuðust. Var þetta bara ástu í fyrst get homozóð. bara hefur aldrei fengið annað eins. Já. <laughs> og hvernig var síðan sko af því að þú náttla að vissar nátt breyttir í þetta hamborgaramenninguna Íslandi. Hvernig var hamborgaramenningin í Íslandi áður en þú? Og ég var í værlunskólanum. Og og hérna og 1900 70 og, og, og 70 og 71, 72 þannig í Vestló og þá er sérst að breytir Bjarni í bröðbæ, hann breytir bröðbæ í grill hann að 1969-70 þannig að þangað fór ég gjarnan að því var svo nálað sko að Vestlómskona var á grundastík mm -hmm. og, og, og, og þa þar fekk ég ég borðaði sko ótal hambúrgar þar bara á þessum okay. árum okay. og þeirra voru æðislegin, bara gjörsarlega og bara náttúrulega, allur maturinn hér Bjarni var svo vandur að virðingur sinni að það var bara allt gott sko. mm -hmm og og svo var man búinn að fá hamborgar í selkjarranum sem var þarna neði í austur neðri og Askur sem hann náttla var algjör bylting þá þeir opnaðu þarna 1966 upp á Suðurlandsbraut er Askur búinn að vera að frá 66 ja ja hann hérna, hérna Heyr Magnus og og hérna hefði verið með hérna, grill í staði í í í Ha var svona svoltið, svona ha var svolti svona litaður af vellinum skiluðu allir að Keflavík var sko alveg sér þjóðfélag. Mm -hmm. og, og flestir sem bjóku Keflavík gætu á einhverum tíma á móti verið upp á velli. Það sem eh, hermenn voru. Allraveg. Og og, og Magnus þessi hann aðeir verið með hérna, staðan í Keflavík sem gekk bara svona einhvern daginn. Og svo opnarar hann þennan stað þarna inn á inn á inn, á, inn, á, inn á sem í Askur hafðu sná counter staður mm -hmm. og það var allt klikkað þú veist og og þeir mokuðu kjú fólk hefur aldrei fengið svona grillaða kjúklingaður nei og og hérna og og, og svo, svo, svo, svo, herðu, svo svo svo gengu af svona af svona bitar af kjúklunga og svona afgangs þeir tóku þá bara og skáru svona í smáa parta og bjókun til svona vorrúlur og, og, og þetta þetta var eitthvað sem fólk gaf aldrei séð á Íslandi áður mm -hmm. og, og vorrúlur. þetta er eitthvað sem ég man eftir um minni æsku, voru vorrúlurnar að dætta inn. Alveg rétt það var það. Var, það, var, það var, fólk pantaði mat þá var ekki engin heimsendinguþjónusta, en en fólk var svo æst til að fá matinn að þa pantaði matinn í leigubíl. Skil nú að leigubil til hann kostaði kanskje eins og helmingunnar af matinnu þú esto bara bara fólk bara láta leigubílann sendast. Já ja alveg heldur betur. Þá ég man eftir einum hérna náu kanskje Tómas átti svo einhverra tóbaspúnaur á Laugavegi og hann kom bara á á náttslopnum sko í í, í að til að ná í mat og sundurskorni. <ljum> <ljum> <ljum> <ljum> það var það var, var svo á á við var slíkur sko. þannig að, að til að svara spurningunni sko með mig og hamborgar og svona eins að að ég var bara heppinn að að hérna að að, að, að, að, að mínir Ingvidir og og og, og Tómas Ági af þega við ég fór til Ameríku læra hérna hótel og veitingaraðsturnir á Miami. Ég fór þanga bara ef svo gott veður. Og hérna það svóiði heppni fann góða skóla og það sem samt ég sé ekki ætti til mm -hmm. En þeir hérna þeir rifu stuðna bræðurnir kortir átta borða á, á McDonald's eða eða Burger King og þetta fórum út í búð að fyrstu og. Mhm. Og Vindix sí það var svona hagkaupstaðari sko. Og, og við að fórum að, að Vindix á fyrstu og, og svo sikkurt daginn fór við samt annað gert að Burger King eða, eða, eða McDonald's og svo því ég kem heim búna læra og svona megin eru háar hugmyndir ég ætla að opna steikhús sem varra svona flottur unga eitthvað fekk engin vinnu náttra því ég var búin að var búna að klúðra mínu líf á þessum tíma og svo þá hefði ég einum að að aðstoða við að opna vinnís nær á nær á hérna Laugaveg 116 hjá Þóri hjá Matstöð Austurbergar þá kom bara ljósa ég vissi helling um hamborgara af því að ég hæði verið að borða svo ja hann hann er byrjaði hann að þetta sko. Já, Hva, að, þú segir að að hafa verið hvergi fengi vinna því að vera búinn að klúðra lífið í mínu. Hvernig? Já, henni, ég sko ég byrjaði náttla mjög snemma að drekka. Sko 13 ára gamall var ég búinn að varð að drekka og það, þá þá opnuðust himnlarnir einaferna skó. <laughs> <laughs> og hérna og ég sem samt en en það sagði nú einhver gömlu kona Tómasmenn það hefur aldrei farið er vel að drekka. Ah, og, og, og það var alveg rétt sko. Hérna ég bara dratt til að Hum. og hérna, þá meður sér sko þegar, sko ég blindur og öðru en alltaf því drakk og þá datt, blindur og það var svona svolítið niður þannig að þá lög ég djútið svo trúður og allir horfði á mig, sko og þá horfði voru að hlæja en hérna allavega, svo hérna að, að ég sanns að, já, ég, ég, ég, ég, ég lagði það í vana mér að drekka og, og, og, og, og hérna fór svo læra kokkin og maður konsti upp með að drekka þar og Og, og, og, og svona að, svo einhverjum tíðanbundi þá hætti ég að drekka og byrjaði svo aftur að drekka og mm -hmm. þá var þá sem að fólk svona uh, setti spurningamerki fyrir aftar þennan Thomas sem hafði staðið sig vel meðan var óföllur mm -hmm. og ég kem tilbaka þarna frá Ameríku og með skotta mellfótana og, og átti erum með að fá vinnu og þá sem sagt fæ þetta tækifæri að, að, að hérna opna þennan stað með fyrir Þóri fyrir Þóri, sko, Þóri rátti Mast og Östubæðar mm -hmm. það var svona helmingurna staðnum var einhvern veginn svona ekki nótað almennlega að var það var þetta fara inn á tveir stöðum ég held til skamstíðan var Íslaga reður safni þarna í þessu sveði, sko en, en hérna allavega að, að, hérna, þetta var svona byrjunin á á hérna mínu hambúrgaræfindir, sko mm -hmm. Og hvenær er það Er það byrjaru með tómaborgurum eða er það... Já, raunverulega, sko, ég hafði nú verið, sko, ég, sko fyrsta, sko, ég ætlaði náttúrulega alltaf að verða, sko, einhvers konar eða maður sem seldi mat mm -hmm. og, og létt mig dreymu það að selja kölborð og kefti í því samhengi matur að veslun í hafnafyrði árið 1972 sem hét Matarbúðin og, og ég auglýst eins og ég, brjálaga maður í halft ár, matur mannsins megin, matarbúðin hafna fyrir því en, en, en, en, en, en, en ég kunni ekki til verka þú veist, hafði verið í vestunum skólanum og, og, og, og hérna og svona, þú veist, var svona bakkur svar en þá mjög hérna áberandi í mínu lífi þarney a að að það var það tó í loka verið rést og seldi allt sem átti bara til að borga út úr skuldum en var svo heppinn að, að að hérna ég hef verið meðan um að sjáum félasamileið í Grindavík og og hérna og uh, þarney a að, að það er svona það er matabúðin sem, sem fór á hausinn. Mm -hmm. eh, á þess að hausinn á þessa ýir ekki aldróta skilur ég bara borgaði mína a -a. skuldir og leit inn bara hafa það eitthva Og svo heppinn að fá þess að vinna í Grindavík og og og svo verið svo heppinn að águnu tímapunkti þá segir kona mér við meg eftir 6 mánuði í Grindavík sko á nokkur þú að drekka vinur eða hérna ég skil þig. Og það er engin líði að mér langa að mestra og halda áfram að drekka því ég komst upp með að drekka borlón og svona. Mm -hmm. En en ég fann að að hérna eiginlega að gera það þá þá myndi ég væntanlega tapa djóbinu, ég ekki gera það. Amen. Þannig þann ég ég sem sagt tók mig til og og, og drakk ekkert í 3 ár. Ja. Og og hérna þá gekk allt upp. Þú veist bara alvi bara var dársan tími þarna Grindavík er yfirlega þetta er allt mitt brört í í gegnum hérna e, núna síðastin 40 50 ár að þá eru a árin í Grindavík þetta voru 3 ára og 4 mánuðir lang skemmtilegustu og og og bestu ár með minnar viðskiptasögu. hvað var það enn? sem gerði það svo Það var bara svo gaman, að það var hérna félarsamilin var rúmlega árs gamalt þí við. Og og þetta var þetta var, var sveitabalastaður og hérna og ég man að fyrsta balli sem ég hjáltaði að stuðla dríði þá kom 230 mans svo næsta þar á eftir þá voru haukarnir með gullamenstu og og Helga Helga Stengrins í fararbroti Rappi og Trommonum var Sven Arfið hétt einn líka og þeir ákveðu 481 Þetta mannstu bara Og ég get sagt þér annað að, að áður en ég er ráðinn það, það, það er búið undirbúið það að ég er ráða mig mm -hmm. og, og hérna ég veist ekki hvað sveitaball við voru aldrei fara sveitaball Svo ég keiri þetta í Grindavíkur þetta er mánuð áður heldur ég fæði jobbi og, og hérna og það er ball og ég fyrir inn og, og, og, og ég ke Og 600 wow, það kost þaði 600 kallmiðin. Vá, það kost þaði 25 kallinn og veitingast í Reykjavík. Borga 600 kallafraðan og balmiðast það fáránlegt. En ég borgaði, voru inn og skoðaði ok, og leist við á. Síðan er í ráðinn, mánuði setna. Og ég var ekki búin að vera nema, sko, einn mánuð í vinnni, þá var ég búin að hækka upp í 700. Já, það er svoleis. Já, eftir að hafa, sko, eftir að hafa nekslasti yfir 600 kallinu, sko. 700 kall hva myndi það vera getur skoðið eitthvað hva það væri nú virði nei ég ég ekki á við þessu svo svo hérna voru núllin tekin aftur af af hérna af, af hérna, krónunni eða þannig mm -hmm. aframóti 1988 81 Já. þannig að þá er í man bara þá kostaði dollarinn sko eftir að núllin voru tekin af þá kostaði dollarinn 6 krónur og 41 einir þetta manni mjög vel 6 krónur og 40 einir. Þannig að ja, sem sagt árið 1981 1. janúar þegar búir að taka núllinn af 6 krónur 41 einir 1 dollár. Það er áns önnur aðri mæli kvarar sko, í minnitíð fanns fanns mér sko lágmarki vera þetta dollarinn að kominn ner í 578 fyrir run Já, já, já, já, já, já er 6 krónur. Hann er í 6 krónur, já. En þetta er náttla fyrir 40 árum. Já. Þannig að það er mart breyst síðan og þá var þjóðfélagi var þjóðfélag þannig að það þriggja þá var bara allt hækkað. Það var bara vísstalan, hún var bara, í velbúrgan, bara allt á þriggja þá var bara að hækkað allt, mm -hmm. þá var bara lögmál. Mm -hmm. og, og hérna, ég læriði dýrmætlari leksíu þegar við opnum Tommahamburgara, við opnum Tommahamburgara 14. mars 1981 og þá kostaði Tommahamburgari án ost, 22 grúnur, Tommahamburgari með osti kostaði 25 Mm -hmm. svo var þið svona lítill borgari sem kostaði 17 krónur og sami borgari með ostið kostaði 19 okay. og, og, og, og franskuna kostaði fjórar e, enni 6 krónur en, en gósi kostaði 4 krónur, 6 krónur og 8 krónur eitthvað glæsi stórt. stort mm -hmm. og þegar við opnum, þá kom fólki inn og þeir fannst þetta ódýrt og, og hérna, þannig að 75% af öllum kefti táumborgara með osti frskar og og og miðstærð gosi þetta var bara svona eitthvað skammtu sem fólki kefti það var ófærilegt í alla þrenninguna. Já, já, já, þetta var bara mjög en þá seldi ég sko núna erum við með tilboð, hann kaupir bara eitt pakka, bara tilboð aldanenda hjá okkur og, og þetta er mjög algengt að fólk er með svona matatilboð eða eitthvað eitthva, eitthva, tilboð. Mm -hmm. Neima hvað. Að, að hérna svo kemur 3 mánaða tímabil og þá hækka ég og ég passa um að því að hækka bara svona eins eins lítaði í gatene varðu samt að, hækka, því að annars, alltaf þar munur auðsin nema gerir mm -hmm. ég, giftið, sem ég hækkaði Þá kostaði þessi skamtur sem að eiginlega allir kiftu. Tómomborgur Mósti, franskar og, og, og, og minnstalla Pepsi 51 próna. Og þegar fólki sko þegar, þá, þá voru alltaf tveir og tveir saman og þegar fólki sem sagt fekk að vita kostaði hundra þá sko, hundrað og tvær það sko bara ég bara, halló þú veist, ég er bara, ég, ég, ég gerði svoleiðis vittlisur þannig að því að fólk var búin að ákveða það, það var alltegilega að borga sko 49 krónu fyrir skamtin, en ekki 51 þú veist, og svo var annar líka sem var svolítið merkilegt að, að, að sko, fyrst þegar við opnum þá kostar Toma Hann borgar 22 og 25 ástin þessum þrjár krónu fyrir ástinu þina mm -hmm. en svo, þegar hérna, þegar, hérna e anna skipti sé ég, ég að hækka eða við ja þá semst sett ég að, þá hvað kostar í tómamorgar með osti ne 32 krónur en með osti 36 þannig ég 4 krónu thrösnuna og það ætla allt vitlust að verða 4 krónur fyrir ostinn heyruðu viltu að ég gerði ég hækka bara tómamorgar án ost uppi 33 ár, allir all Þeir vildu bara ekki borga fjóru konum um rostin. Já, það er svolítið. Þú veist, þetta er ótrúleg hvað sálfræðin hefur mikið í svo, það er sagt að hagköps selja alltaf vörunar sko á 699 eða 799 eða mm -hmm. eitthvað, skilur mm -hmm. Þetta virkar. Ég ætla að ynta, það var einmitt næsta spurningum. Ég ætla að spurja sko þetta sem hún segið með 49 með 51. já. Er þetta þá bara þannig að þetta virkar í alvörunni? Virka er það virkar þú selur eitthvað á 990 þá var það bara allt annað málinn að selja á 1090? Al algjörlega sko. Það er bara það er bara er svo leið og þegar man er að hækka af því að ég ég meina helst ekki nema við séum neyddir til að hækka. En en það, með, sko, þegar man er að hækka er kanskje sko sé eitthvað kostur 1500 kall. Mm -hmm. Þá er ekkert mál að fara með 90, 90, 90, 90, En að fara yfir 2000 Það er bara stólmál, mm -hmm. skilur þó að sé ekki en að maður fyndi ju kallar sem munar Einmitt. að þá bara sálfræðin hún bara alveg hendi yfirtegur mm -hmm. að verðmatið Einmitt. að maður er ekki tilbúin að, að, að borga svo svo mikið fyrir einhverja vöru sem er ákverið að kosta þetta mm -hmm. eins og ég veit um kaffiúr sem ég finnst ákvitað að fara inn á en ég fækkaði heimsóknum mínu þangað snarlega að þeir voru að selja kaffiúr svona hitadungi fyrir, fyrir hérna 530 þætt sem ég fannst að ætti að kosta hérna 3.90 en ég skilu mér munar ekkert um 100 kallinn þannig en ég vil bara ekki borgar 530 kall fyrir kaffi úr úr úr úr hitabrúsa ég er alveg sammála því og, og og þannig hérna þessu hætti að koma á, á kaffihúsið mm. af því að ég tími ekki 100 kallinn bara hann, hann móðga mig ég er eintari alveg sammála ég er mikill kaffimaður ég er eintari sammála um þessa það er þar er allt annað að borgar 530 eða 590 fyrir cappuccino eða eitthvað og heldur en að borgað fyrir fyrir kaffudunk. Já ja, akkurætt. Þá bara vera dálta ótærar. Já, ekki spurning sko. Svona bara einhvern veginn, svo hún er maður. maður bara, bara, bara ræður get við að þetta er bara svona eitthvað einu í blóðinu. En það var nú kaffi. Þeir lögðu svolti er það ekki í að gera góðan cappuccino á tímabili? Sko, ég hjarna nýstóð fyrir því að það opnað, hérna, 1996 kaffibreyslan sem var hérna í í, í, í númer 11 til ég þarna sem var en partur af hótel sem við bættum við þarna húsunum sem stendur á milli Reykjavíkur og apotek og hótel borgar var var tryggingar í gamla og, mm -hmm. og og við sem sagt opnum kaffibreytluna þar Mhm. Mm og kaffibreytluna var opnuð svona eins og hann hefði staðið þarna 100 ár þegar fólk kom inn þá leyti kringu sjó og, og sagt wow þetta er staður búinn sko, að vera í nærri mörg árr. Þá varan skoð að það var allt gamalt og þreytt. Mm -hmm. Og við leggum svakala það að vera með og á þessum tíma er kaffitár og, og tega og kaffi að hæsla þessu öll og kaffitár hafði á þessum tíma vinningin sko og var með alveg rosalega gott kaffi og, og við erum frægir fyrir gott kaffi að ég menna til náunga sem kom fimm sér sem að daga og sér ekspresso veist, og fór bara að satna barnum og svo var annað að ég var með náunga vinna þarna sem heitir óli kallar óli bar og hann vann svo rætt að það var eins og var að horfa sjapilmynd <ljum> <ljum> og hérna <ljum> það var ótrúlegt og fólk kom og sarpar á barnum og horfði á Óla, hann hljóp á milli og var með kaffi í gangi hann var að dæla drikkjum eða hella drikkjum glas og hann var að dæla bjóru og dælu og, og þú veist að taka flöskur og það bara ótrúlegt <ljum> en, en, en allavega til að gera, svaraði spurningunni með kaffi sko, síðan að, síðan að í ykkur að vara kaffivél svo seljið hérna kaffibresluna og borgin og allt þetta og átti kaffivélina bara í gemstu svo opnum við hérna búluna á, á, á Gerskutu hérna eitt uh -huh. og, og hérna ég satt, vissi það að fólk sem að fílar gott kaffi það fer langa leiðir að fanns í kaffi svo við hérna því að öll sem var með mér á búluna í dag aðan yfir á Gerskutu Uh, hann skal var snyllingur að búa til cappuccino og við ákkomum að vera með cappuccino og ég þinni trú að fólk myndi bara koma og flykjast inn á þessi cappuccino. Mhm. Mm en það sá okkur ekki sem cappuccino stað. Einmigt. Það sá okkur sem hamborgarstað. Mm -hmm. Og við vorum kannski að selja 3, 4 og 5 og, og góðan dei cappuccino þó ég væri með alveg eins sko, og að heimsmanne hver að cappuccino. <laughs> það er bara sorry og meira sig annað. Þetta er þetta er 2000 og, og hérna fjögur sem ég opna ég gerði mér mikið erfið yfir það að ég flutti inn Starbucks kaffi bara kommið að sjálfver í ferðatösku af því ég ætlaði að vera með besta kaffið í bænum döguði ekki til döguði <tjum> ekki til nei en, fólkski, en þessi 4 5 bollar sem þeir selduu á dag Já. var fólk að taka cappuccino með hamborgarannum eða að koma bara fyrir nei það kaffi hef komi engin máju oftar Felix hann kom og hann með þetta en en, en, en þá voru mjög færir sem að gerðu sér einhver En það sem við grætu þó að við vorum með seik og við settum einnfaldan ekspresso út í seikin og ég fullir það að það er ekki til betri kaffi seik á Íslandi heldur en þessi seik með ekta ekspresso út í Já, ja, hvað hva er, hva er í hún? Ís, ekspresso? Það er bara, í, bara ís og ekspresso og örlítir súkula Já ja. Og þetta er sko dásamur menn sem er tók til tönn hérna talnæknir hans ein sé ekki einn er svo góður maður ég hugsa um hann hverju einni. <gri> en, <gri> en þú sko þú er búin að segja menn staðar svona til marsum það hvað þú hefur verið mikill frumkvöður í gegnum tíðina að, þú ert búinn að segja hérna í framhjólaubó og hafa verið að opna matabúð í Hafnafjörði og þegar ég ætla að spyrja um kaffi og að búlluna þá segirðu þú hefur verið með kaffibrensluna. Já, ja. Hvernig sko Hvernig var að starta viðskiptum hérna eða bara veitingastöðum og búðum í, í, í, á þar sem tíma í Íslandi? var var var hérna var auðveldra eða erfiðara byrja með business á Íslandi segum hérna, þú 1980 1990 miðað við hvernig það er núna? Ég held að sé auðveldra í dag. Já. Ja. Ég held það en hérna sko meiri aðgangur að En sko það er hérna það sem ég heldr að þú upp á sem Oliver Vendel Holmes, sem er nú frægur maður úr bandariskri menningarsögu, heldan að hafa verið í lagfræðingur og, og, og skáldið eitthvað, þess að uppi á hérna 19. öld, og hann sagði sko a manns mind stretch to a new idea will never go back to its original dimension. Þannig að þú sérð eitthvað sem snertir þig og þú færði einhverja hugljómunn þá er ekki aftur snúið Nei, um og, og, og það er bara undur og stórmerki sem getur skeð að þú hefur bara nóg mikla trúa því að sem þú ert að fara að gera munni ganga þó að þú er ekki krónu til mm -hmm. það er bara eða svo skrítið þú bara, ég, ég meina þú veist, ég, ég margsýnis opna einhverjum staði og ekki krónu til og, og ég bara fer á staðu og einhvern veginn sem við einhverjum yðnamennum að ég megi opna, borga þegar búir opna og, og svo fyrir ég einhverjum búð og, og fá og upp á, upp á út í rekning og einhvern veginn ef maður er nógu einlægur og, og bara ákveðin sem maður er að gera þá uh, einhvern veginn skona treysti fólk manni mm -hmm. bara, það er bara svo lins Áttir einhvern pening þegar þú startaðir Tómaborgur? Nei, Tómaborgur, nei átti ég pening, nei ég get það ég get það, ég er alltaf nýkónum meðferð og ég átti erum að fóra að vinnu Og, og, og hérna einhverju bjartsinskasti hafði ég kipt íbúð af pappas ofegsvinna míns nér á viðvilskutu og, og hérna ég skuldi hann nánast alla og ég, ég svona tók sénsinn ég myndi fá að vinna að geta borgað og klóra mútur í sko. en, en hérna en, en, en, en svo átti ég engan benning og svo fæ ég þessa hugmynd þannig hérna að á Grensasvegi að opna hamburgastæðin og, og, og, og ég fer og, og hérna og ég sem við hérna húsegandan Gardar Hinriksson um að hann leigi mér og, og hérna og, og einu penningarnir sem ég hafði aðganga að ég vissi að ég myndi að fá 60.000 í lífurisjóðslána því að ég hafði borgað í lífurisjóð einhver, einhver ár áður sko, og við, en ég þurft að komi við og að hafði ekki við þannig ég þurft að segja um það í bæ, hjá manni sem að hjálpaði mér og síðan sensra, að var ég með íbúð og var að búa henni einn að tvo mánuði Þanna að það verður úr að ég, ég leigi íbúð tveim, tveim stelpum og grindavík sem voru að fara að læra hjúgrun og, og hérna ást og, og sengu þær borguðu með 16.400 krónur sem var árslegar fyrirfram það voru einu peningat sér hafi Hvernig fyrstu að það er til að borga heilt ár fyrir? pappi er að vera hérna þegar áttu tvo góða pappa sem voru svona kallar sem að hérna voru bara til í þetta að fá bara smá afstátt að leifinu og, og, og, og bara afgriða málið og, og svo fóru þar bara í hjúkunaskólan og, og voru þar og allir ánæður þannig þú fyrir að stað með 16.400 kronur 16.400, það, það var einu penningan sem ég hafði aðganga að og þá var svo skrítið að, að hérna uh, þegar ég fóru að semja við einhverja um eitthvað og til næmis hann að áðin ég fæðina 60 og skalli ég vasan þá ótti ég rosalega erfitt með að fara og semja við einhvern um, um, að, um, að, um að gera eitthvað, eitthvað, selja mér eitthvað eða eitthvað, að því hafði engan penning En og um leið og ég var kominn peningin á heftið, þá gæti ég farið og verið kokkraustur mm -hmm. og þegar menn voru eitthva að draga lampirnar þá tók ég bara við um hefti og skrifaði á áusun, skilurðu? Já, ja, ég skil. A því að en en yfirleitt lánuðu þeim mér. Skilurðu mm -hmm. af því ég var svo kokkraustur. Mhm. Mm en en þannig að þetta og þetta skeði nokkru sinni ég búinn með 16.000 krónur og það var hefti tomt og og og svo þurfti ég að fara eitthva og og og hérna og bara sagt þena núna á 70, 40 áruna að ég hef alltaf verið Coca-Cola maður og, og hérna, og var afkvinni því að ég ætla að vera með Coca-Cola á hambúrgara á, á tóma hambúrgara reyndar sko þetta héti ekki tóma hambúrgara fyrir bara rétt ári og opnaði því að ég var alveg í vand ég ætla að skýra þetta grens eða eitthvað, þú veist, ég var alvið í og mér fannst tóma hambúrgara alveg rosana hallarisleikna hann <laughs> en ég hafði ekkert annað betra. Okay. Þannig ég skýrði það bara þoma hamborgar alveg þverr gegn vilja mínum. Okay. Bara okay. Hann að þetta var sko þú veist þetta var bara í að gera þetta en allavega. Ég ætla að vera með kók. Og og hérna og og ja og, og, og ég hefur samt kók áður hérna þegar var með hérna Vinni fyrir Þórir. Svo ég fer tala við Coca-Cola sem að varu þá með skrifstofu hérna út á út á hérna Hófslaugagata Og ég segir þeir að fara opna hamborgarstað og, og ég vil ganga hafa Coke og ég vill hjarna fá 6 mánaða úttekrt áður en ég byrja að borga eftir í opna. Nei. Þú getur einguð 3 mánaði. Okay. Já ja, já, ja, mér það 3 mánaði skulu að vera. Og ég átti einguð pening. Heruðu. Svo hérna þegar ég byrjaði að innrétta og kannski svona sex vikur í opnun kemur náungi sem heitir Guðmundur kallar Gwendur Pepsi og, og hérna að því hann að þið séðum Gwendur hérna, Pepsi? Já, hann, hann, <laughs> hann að þið séðum skallsið kókvílarnar góðsvílarnar fyrir kók og, og var fann að vinna fyrir Sanitas Sanitas var með Pepsi á þeim tíma Alvært. og hann sest niður hjá mér og, og, og svona fer eitthvað í af því hvort ég vil ekki vera með Pepsi og ég held nú ekki Ítlar nú kók, kók minn drikkur En ef við lána þér smá pening Já, er það í búði? Og hvað mikið? Já, hvað svona, hundra þúsund? Hundra þúsund? Good bye, kóka kóla Þetta bara gerðir gæmum munin Ég meina að það kostaði reyndar. Ef var 16, 64, 64, þá er var ársleiga var 16.4 þá var 100.000 krónur verið mikilpeningur. Ég, ég, ég sko 100 að atöva það því ég því ég, hérna, ég fer að stað hérna inn á inn á Græsvegi, þá slekt ég puttan hérna slektar upp loftið og fann hvernig vindarnir blesu og sagði þetta mun kosta mér 250.000 kr. á einert. Og þannig að þegar hann biður mér 100.000 krónur í lán sem ég væntir bara borgar á einhverum árum þá var það bara 40% af budgetinu. Mm -hmm. Þannig að ég stökk á það, sjálfsögðu. Mm -hmm. En þegar upp á staðið, þá kostaði það miljón að innræta. Þú veist, ég vissi ekki, þannig því ég setti butanum í loftið, þá var það bara til að gera eitthvað. Ja. Og ég skrifaði, herðu, annamál sem ég minns gaman að segja eftir á, ég skrifaði svona tólblad sína rekstra ráallun. Rusian flowchart er ekki Excel skjali í sná þeim búningi skilur og og einhver upplýsingar um hanborgarann og og, og, og og svo fór ég með þetta hérna í verslunaramanga og ég sýndi hérna Kristján Ottsin sem var þá að aðstoða bankastjóri í verslunaramanganum Og hann flættir þetta að yfir aðeins að skoða það láta í hæg deildina færi í gegnum þetta eitthvað og svona það svo kemur mig einhver dag að þú ert auðson alveg hvað þú ert að gera sinn hann heyrðu oh, og þá gerði ég ráð fyrir 250.000 kall í, í í í hérna í, í sem kostaði miljón sem eftir á því að, að þetta raumumlega þetta plakk sem, sem, sem ég gerði þarna sem, þú veist það, það var bara bull og villið það, en ég trúði að það var rétt mm -hmm. ég held ég vera að segja það mm -hmm. þannig að með þetta mm -hmm. veganæsti ferja á stað og, og, og af því ég trúði því að ég gæti þetta þá gæti það mm -hmm. og annars að ég skal segja þær vístu, við erum að tala með það hluti svona framkvendir og svo leiðis að hérna á, í kringum aldamóti 1900 Þá hérna voru var, var skemmti aldreið skortnum skamti, fólk voru í sirkús og eitthvað svona. Mm -hmm. Og það var mjög allingengt að menn voru að lappa, það sko, var sett upp sirkustjald og stort og mikið og hátt í og svo var að lína svona yfir skilurinn og menn löppuðu yfir línuna. Mm -hmm. og, og, og, og, og þegar löppuðu yfir línuna þá voru þeir með prik eða svona stöng til þess að halda ballans. Mm -hmm en svo vildu menn sko gera meira þannig að menn fóru svona labba yfir svona gil og annað og toppurinn í þessu var að labba yfir nýðakaraforsana og, og, hérna, og það var eitt sem var frægur fyrir að, að, hérna, að labba yfir nýðakaraforsana hafa mér þess svo kaltur hann var ekki einu sem stöng hann bara sett út hendurnar og labbaði yfir og hann var spurður að því hvernig í óskupun að ferða að þessu hann sagði þá og það er svona sem ég hef að leða, haft að leiða ljósið Þegar ég labba yfir línu, þá hef ég það alltaf fyrir reglu, ég sett svakala stóra, hvítastjörnu á hinn endan. Hvort sér labba í tjaldunni hjá mér heima, heima sirkustnum, eða ég er að fara við nýjakar að fór svona eða hversum er annan staðar, alltaf hvítastjörna hinn um einn. Svo bara fer ég á stað og ég horfi bara á hvítastjörnun og ég sé ekkit annað og ég bara að labba yfir þannig sem sann hef ég með þess að staðið sem við opnað gegn tíðina að því oft hef ég þér svo blankur að, að, að, að það var ekki til, en ég bara trúði því að ég gæti opnað og það var mín hvíta stjarna mm -hmm. og ef að menna eru nóg að trúa á, á hlutina þá hérna þá geta þær gert átrúlustu hluti mm -hmm. það er bara með, með ólíkindu sko hvað, hvaða enir ekki með að fært eins og bara því ég er að tala um að það, ég er bara gannið svona frænj eirta mal um la polínu mhm mm af því að hérna þegar ma fer í svona í í hérna meðferð fyrir alkóholista þá kemur sem samt æðri máttur miki í sögunna mm -hmm. og og hérna og það talað um að trúa og treista einmið mm -hmm. okay, og, og hérna og svo segir einhver trúru ja en treistru ja ja okay nú ætli ég spyrja þig skilurðu þú ert í sirkus Osa bó var alveg alveg svakra gaman í 2 klukkutíma og svo endar hérna sjóeið með því að það slökknar ljósin og það kveiknar 2 spotljós á á hérna línu sem er í loftinu. Og öðrum einn stendur kall með hjólburur og hinum megin er er er er, er hérna er sem að hann aðrauslega bevir. Ertu tilbúinn að setjast í hjólburðnar? <laughs> Þú, <laughs> þú, þú, þú trúir því hann <laughs> mun komast yfir? En dreystur hann? Ja, Já, er mjög góð spurning. Ha, skilur, þetta er svona þetta er þetta munurinn um að trúa dreysta. Það er mjög góð samlíking. <gasps> en þú ert að lýsa áhugaverðum hluti af því þar oft sagt þeir sem hafa framkvæmt lýæla hluti eins og bara Elon Musk núna sem er hérna með Tesla og er að vinna í að koma fólki til tunglsinns og allt þetta að þá er, þá er oft talað um bara þú þú bítur það í þig og ætlar að gera eitthvað. <gasps> þú víst ekkert hvernig en nei, nei en ef að ef að er nóg skýrt þá mun bara það einhvern einn þau púsl munu falla saman svo ja daga verða mánuðum mánuðum árum allt er undir um að gera eitthvað þegar þú leigir út íbúðina þína í eilt ár hvar bjórstu þá ja ég glyndar segir það við hérna ég innreiðaði 12 ferðmetra skrifstofu sem er svona á, aðeins minna heldur þetta er inn á tómum brögum sem var inn í nienda þar bjuggu við Helga sem var með mér í þissu og værð hérna hérna var kona mín við bjuggu hærna í átta mánuði bara þú veist á, á, á, á nóttinni var þetta sérnimerki á daginn var þetta skrifstofu og, og og hérna þarna vorum við og ég, ég sagði það er sögðu gárungarnir einu munur um því það Tómas er í frí og þar er í hann í vinnunni að þar er hann í frí er þá fara hann að spara veturinn um í vinnunni <hætum> <hætum> <Þann, hætum> þetta er alvöru frumköllleg stemning Já, þetta, að búa á skrifstofunum sinn í átta En ég skýr segir annað. Að hérna svo gekk þetta líni líkast og þó að það hafi kosta milljón kall í í og ég ætla að selja 250 300 hamborgara á dag fór ég upp í uppi í þúsund hamborgara á dag á meðaltali á 5 vikum staðurinn borgar sig niður á 3u mánuðum. Þó þrist þetta skipti engu máli hvað það kostaði. 1000 hamborgar á dag. Já 1000 dag og þá var ekki nema 54 sæti. Þóst fólk beiðstundum í ein, ein, ein klukkutíma eftir að taka man sig tvo hamborgar heim þetta er móg líkindi sko ég sá stundum þar er svo fólk að gefa hingi mat áður þar lag hérna tómur og sósan lag nið um við og það sagði hm mmm, þetta er æðislegt <lønul assured> þetta <er> getta <lønul Holocaust> þetta var þetta var alveg síðasta dævin sko en hvað hérna og varstu lengi í að selja meira en 1000 borgar á dag ja ég séði fyrsta árið seldi ég 352000 borgara þú veist ég mæta mjög vel 352000 ætti þetta <lønul imagen> <thousand>. <audience> Ég skoi Hamborgarfabrika, þeir eru sem sko, þeir opnuðu. Ég hef aldrei séi aðra eins opnun á lífini. Þeir voru foru uppi 5000 dag. Það var með ólíkigdum hvað var mikið að gera á Mactonals sem þeir opnuðu. Það var náttla eftir að eftir að Davíð beðiði biðrurn í þarna Davíðsson og ja ja Það var, að að var, að var, að að var... gert rosa mikið úr því. Ja, ekki spurning sko. En ég ætla að segja annað af því þú segir hvað hvað bjóstu. Ég bjó á Skristofinni í átta mánuði. Okay. Síðan opna ég, hana, Tómanborgara og svo opnaði ég á Tómanborgara og laug gekk vel og svo opnaði í kemla að vika að gekk ágætlega svo opnaði ég og við lækja og svo einhvern kemur að stóra skellinum þegar ég opnaði vilt að trillta villa sem var hérna svona skemmtista fyrir krakka á aldrei um 16 ára nýr á skúlagötu mm -hmm. sem setna var safari og svo Casablanca og eitthvað meira ja, ja. Eruðu? <laughs> þannig að það fór, að fór allt í klessu eftir að hafa grænt svona mikið Sko, þú sko þegar þá sé ég hérna það, það, það var möglíkt undir hvað gekk vel fyrst ári í innograssvegi. Og og hérna og, og svo svo semsagt eitthvað ein klóra ég minna út úr þessu fyrir rest. Og svo fer ég og opna sprengisand. Semsagt ég byggði húsið og og og hérna og nær í þar væri staðið áður félasamli hérna fáx, svona mm -hmm. ja, er svona eitthvað og Ég semst að kaupi það er að ég ríf það og opnaði sprengisand og þá var að sama ég seti fötan upp í loftið og segi hvað kostar að byggja svona stað Jú, ég það 25 miljonir ok, ég fer á stað, svo kostiði 54 ok, nema það að, að þegar ég opnaði tónaborgara, þá var allt vitlaust bara fólk bara aldrei að smakaðana eins svo opnaði ég sprengisand og þá bara mm, já, tónaborgara, já, þeir, ég fengið þetta áður þú veist og svo verið með hann kjúkling sem var svona, kenndu ekki vonabí og, og, og, og þannig að eð, þú veist, þannig að það gekk allt á afturfótólum og eftir tvo mánuði þá hérna bara var, var ekkert að gera og, og þá var sko ekki manna að velja heldur en að, að flytja á skrifstofana og ég flytti á skrifstofana á sprengisandi og við byggum þær í 13 mánuði þú veist það var ótrúleg sko þá var róin lífróður til að koma sér út úr því Hvernig er þetta? Þetta er 1985 Sérst þegar við opnum annan nómber, 1985 Herðu, þá var ég búin að gera nablaugur samningu við hérna hardrockafi, Isaac Tigrit og, og hérna og mér fannst þegar Isaac Tigrit sagði við mig Tommy, you're a good man you will have the hardrock in Iceland og, og hérna þá var ég búin að sko, ég, ég, ég, ég, ég, ég þekkt að náðast ekki neitt skilur við, en hann einhvern veginn tekur þessa ákvörðun mér fannst ég vera að fá fólkórðuna þú veist að að hardrockkafé kongurinn sjálfur skildi velja mig sem fulltrúasinn á Íslandi mér fannst það engu líkt og þá var það, að, að voru ekkert margir hardrockstæðir þá voru þrýr hardrockstæðir í heiminum það var í London sem hafi vera að, að segja 1972 eða 71 líklega, já og svo var hérna einni í Los Angeles sem var búin að vera að segja 1981 eða tvö og svo var nýbúið að opna í New York þetta voru einur hardókstæðin sem voru til og, og hérna þannig að þegar ég opna sprengisand allt í klessu, 50 og 30 mila krónu hérna, äh, framkvæmdareikningur sem að, já, átti ekki fyrir ég mena þegar ég var með táumborgara þá hérna einhvern veginn gekk allt vel og, og, og reikningi voru að og ekkert mál ég var bara með á og svona eftir ræsarsanum og með komum reikninga bara að borga þegar svo vel. Mm -hmm. Þarna var ekkir til og, og, hérna, og menn bara stöðu, tómi með þú voru bara því miður að fara í, í gjaldrótt eða, eða greyslust á því að þetta gengur ekki svona bara sorry. Nei ég ætla að opna hardrókafi og ég skal segja þér það að, að, að hérna, ég sá bara hardrókafi sem er mín hvíta stjarnan að í þessu dæmi Ég er með brengisand á bakinu sem er raunlega gjaldróta tæknilega gjaldróta algjörlega og ég er með hardrókafi sem ég ætla að opna og ég var svo vitlaus að ég held að myndi kosta uh, ég man ekki 7-8 miljónur eða eitthvað sem ég held að kosta að opna hardrókafi Ég opnaði hardrókafi í 2005 júli 1987 sem sagt eh rúm um hálfu mánuði áður heldur en na kríglan opnaði. Mhm. Mm og og hérna og það kostaði skælli segja þér þá kostaði 4 og hála milljón dollar innrétta og gera hartró kaffi. Og meða við verðborgun og allt rasli í dag skilurðu þá varum að tala um sná 8 9 milljón dollar skilurðu bara meða við hvað við þróvast á þessum 30 eitthvað árum síðan. Meira milljónir. Það ja 1,3 milljónar. Wow. þú veist þannig að hérna uh, þú veist, en, en ég, ég, og ég, hvernig ég opnaði ég ég hef ekki hugmyndið það ég bara alltaf að ég opna og ég bara fóra á milli manna og talaði við það og gera þetta að gera hitt og einhvernig ég bara, ef maður hefur nóg fyrir að trúa sem er að gera og er bara nóg einlægur þá einhvernig ganga hlutinir upp mm -hmm. það er svo skrítið 1,3 milljar Já, þetta er eins fáralegt að það getur verið sko 300 milljónir fyrir eitt veitingastað þá er út í hött 600 milljónir er verra 1,2 3 milljarðar skiluru það er bara það það, það er sturlun Já en, og svona litlu markaðsvæði og já og ég get rétt ímyndað var brjálað að gera það var alveg klikka að gera Mhm mm og ja mamma man eftir æðin í kringum Harðbrott Já, já færa... ja. það var alveg einsint sko og svona ég man fyrsta mánuðinni þá selduu upp fyrir 20 milljónir þá Ég meni að það er eins og 140-50 miljonur í dag Já. á mánuði. Sko. Á mánuði. Já, Osa svona varð alveg bara lengi vel en en hérna þetta var svo dýrt í rekstri og svo mikið af starfsfólki það voru stelpur útum allt þjóna og það var fúðrunarar og, og og og það voru hérna bussboyar og það var maður 2 3 við deirnar og fullt af fólki í og þanne af það upp á staðið þá ég var ekki að, að selja fyrir 20 milljóna það var ekkert eftir. Nei. Við <læður> bara reiknum og reiknum vissasti vissasta mánuðinn og skildum ekki neins hvað er er líður eins og hardrock sem kemur síðan núna setna... Ha aldrei alveg náðu sama flugi eins og Hardrok náðu á þessum tíma Nei, sko, sko. Hardrok hefur breyst og það er sko, komin alltaf að er eigendur skilur, ah. það er sem sagt ah. e, núna eiga indjána þeir eiga það sem þeir, þeir fengur leiði til að opna hann í Seminol sem er í Fort Lodendale það er svona e, Reservation skilur, þeir eru með spilavítiðar og fengur leiði til að setja upp Hardrok spilavíti og, og Hardrok hótel og það gekk svo vel að það enda með því þeir keiftu bara alltaf keð Og, og, og rekar að núna, nú eru 200 hardrókstaður út um allar heim en þeir eru að fengið mennsk og inn í þetta með sér sem að raumvölega er ekki hardrók, ég mena til þess að vera hardrók maður þá, þá þarf þetta að vera svona svolítið pöngaður mm -hmm. og, og svolítið rokkaður og, og, og svona, ég, ég segi ekki donkífa sitt en, en, en svona nánagt sko. mm -hmm. en það, þeir eru að ekki náð því, þeir eru orskipulaðir og allt saman klift og skorið eitthvað einu. En, en, en ég menn að þetta er mjög huglega velgert well hjá honum högna sem á þetta núna sko, en, en þeir eru ekki alveg náð þessu flugi sem var, sko, þegar þetta er ekki lengur sko, hardroki er ekki sko það, þetta var bilding þegar ég opna veist, en, en, en, en þeir eru að opna aftur og það var svona einhvern neginn ég það sagt í bransanum, sko you never go back to the scene of the crime skilur við, það var búið að opna hardroki einu sinni og á og það spurning sko, þú veist... You'll never go back to the scene the crime. Já, go go ekki, ég lendi nú aldrei þessi þím að þurr. Ég opna, skemmtist að, sem heitir hét Amalú og var inn í kringlu, í kjallarna með orgringinni. Og að sjálfsöðu eins og vanalega, hann ótti að kosta 25-30 miljónir, en kostaði svo 70. <laughs> það er hérna að putti nýmulú oft og alltaf fjára ásáhaldinni svona en en það var svona svipa þar og með hérna með með hérna, þá var klikka að gera þar í 2-3 ár alveg bara brjálæslægt mikið að gera og gaman og, og, og, og ég var búinn að segja sko svo köpt í Hótel Borg og og það gekk svona svoltu aftur fótunum af því að ég meina hætta kosta 20 milljónir að ég ætla að gera svona sem við vildu facelift á Hótel Borg þið kaupi Hótel Borg fagna afenda 1. október 1992 þá ætlaði ég að gera svona bara að addra fyrir 20 miljónir og að því að ég, ég hefði þrjú ár, þá hætti ég að byrja að sína að borga skuldabrjöfum, þá hætti ég að sko undurbúa mig og, og, og endurbyggja hótelið skilur eftir þrjú ár. 20 miljónirnar öruðið að 142 miljónum á fjórum mánuðum þann er að, að, að, að það er alltaf sama saga hjá mér sko ég ég geri einhver plön sem eru bara út í loftið en af því ég trúi á þau þá einhgunni verða þau verulega en og hvernig er þetta sem var að lísa með kvítustjörnunna og þetta með að hafa þessa trú eitt er að vera með og þetta gista inn á skrifstofunni eitt er að gera það sem að er 25 ára ja ja en þegar menn eru að gera það aftur og aftur ja ja þá verður ekki lúin en verra erverara ja ég getu sett það því Áður ég opnaði, svo seljið borgira, þarna 1901 eða 2002 eða hvað það var. Og held ég svona ég geti semst að borga bara skuldi mínar og átti eitthvað afgang og bara farið svona kannski að hugsa til þess að vera grand old man, heyrðu. Og, og svo allt komst í komst til því að ég skuldaði meir í átti von á, fekk minna inn heldur í átti von á, og þannig að allt í henni bara er ég orðið blankar í átti von á. Og, og hérna, sko, ég man ég fór styrtu daglega, Og ég noti alltaf tvo eirnabinna, Jónsons eirnabinna. Og ég var svo blankur, ég var fann að nota eitt, svona báð með einskilur. En það sem vakti með til lífsins, það var þegar ég hérna, var með síma sem það þurfti að borga, þú veist, fyrirfram, svona, hann að, hann að, hann að, innig, og ég þurfti, og þetta er, þetta er 2003, og ég þurfti að fara inn á þrjá bankareykinga til að skrapa saman 500 kall. Þá sagði ég nú er nóg komið, nú verði ég að fara að gera eitthvað, þú veist. Þó, og hérna, svo svo skrítið þannig að einhver segið þetta, ákvörðu ekki að segja að nánast svona niðurlega, þú ég var í búna, það var í, sko, way past my time, skilur, boraðið hambúrgara. En svo eitthvað talaði um það og annað fór að tala um það og, og menn bara, heyr, það var síðanlega hambúrgara, maður á. Þú veist Og, og, og svo er ég eitthvað að spáu spegulega jú, ég er um okay, hvað, ég var ekki tilíslaðin svo er það þannig að að hérna, ég er að lesa fastegna hérna uh, uh, morgunblæði gaf allt á út einu sinni viku svona fastegnublad mm -hmm. og þá voru skrifað alls konar greina skilur svona um fastegning og eitthvað skilur og, og, og þetta er annað skiftið sem að blaða maður sem gerir ekki heimavinnunna sína hérna verð, verður mér þið, þið, þið, bjarga lífumínu hérna ískas er að er er hina sjóna aftur. En það er allavega þannig að það var einu ná einu blaðamaður sem að hafa séð Geirskutu eitt standa hérna og hún var að standa auð í 5 m. Hún var hún var fokeld. Það var það var ekki gólf í helmingnum að það var mold. Og og það var styllast búna vera utan á húsinu í 5 m. Og það hefði sko frá því að hérna að, að, að, að kaffi skeifan sem samt varð hana upphaulega og, og meðan all starfsmenn var í í höfninni að þá var brjálæga að gera og klukkan 8 á var að búa að selja 200 manns kaffi á húnsteki mm -hmm. en svo fór all starfsmenn í Sundahöfn og þá dó þetta sviði bara og þú vissu kaffihúsi með mm -hmm. og það hefði 10 áldar reynt að vera með einhutt drekstur og aldrei gengið þannig að þannig húsi það bara standa hérna og í, í, í niðurnýslu og og hérna og hann hafði keypt þetta hús skal segja náungi sem var með viðeiaferjuna ég held að neyti Eysteinn og, og og og hann hafði semst að að setja upp hvalaskoðun og þetta gott að vera svona miðasala og, og, og byðstöð fyrir þá sem voru að fara í kvalaskoðun en það gekk ekki nóg að vera á þessum tíma 2004 þrjú, þá hérna var kvalaskoðun ekki komin í gang og við eða ferja að hún bara svona, var svona bara til málamynda skilum mm við -hmm. þannig að það verður úr að bróður hans yngvi, kaupir húsið á honum og hann á húsið og svo er einhver blaðamaður sem vandaði eitthvað til að skrifa um hann segir og það kemur svona fór, í fórsýðni þá að fara að leigja út gamla kaffiskeifu, gamla ka, kaffiskeifuna og ég fara að horfa á þetta kæri niðreittir og kæri í kring og, og spyr einhverja, hvernig nýstir hann brúkast að þarna, þetta er bara já, flott svo ég fæ fastegnarsala til þess að tala við eigðan þann Ég ætna koma fjöllum. Hann hefur aldrei talað um það að fara leiga út húsið. Hann var bara svona eitthvað vandræðis með það en að leigað út hafi ekki komist details. Þannig að að í en það verður úr að hann leigir með húsið. Und og og og hérna og the rest history. And the rest history. Já, en, en, hérna, en, en er þá er þá startaði hann borgara ferlinum sínum. Er það í raun og verið þegar du ferð þarna og þar þarf að fara nú 3 bankareikningar til að finna 500. Nei algjörlega sko, þú veist það var þvílíkt sjokk að eiga ekki sko Tommi á borginni Tommi og Hardorg Tommi, þegar þetta Tommi hitt átti geir 500 karl til seta inn á síman sinn, þú veist þetta var þvílíkt niðurlæðing Hvernig er tilfinningin að vera svona blankur eftir að hafa verið að vinna svona mikið öllu sér ár og brölda allt þetta? Já, já og ég meina að hafa haft heima í flottum húsum og, og því þú veist ke kefint og selt og alls konar en þetta kemstu <hály> mér vana Mér best illa Mér líður best illa A Það, það, það, það er bara bara taka þess eins og það er. Það bara að, að þess. Já, já. Já, já. En en það er þetta segir það. Hérna það var þarðan þegar ég opnaði Haraldskaffi. Og og hérna þá hérna skal ég segja eins og ég sagði það kostaði þetta 4 og 1/2 og eitthvað. Og með vissu það að þetta var dýrt og og með vissu það að ég hægar að sprengisandinn sem hafði gengið á meðan Þannig að menn veltu fyrir sér hvernig í ósköpunum hann galt opnað hennar stað. Egnar þess að Harðurkaffi var óum deilalega flottasti veiningarstaði sem hefur opnað á Íslandi. Skilur, ég menn þetta var allt sama massíft, bara innfluttar, trjá tegundir sem ég aldrei talaði um áður sem skipti yngur málaðið, þjá varum málaðar. Eftir <laughs> en, en, en, en, en, það var allt gert þetta bókinni, allt gert þetta bókinni demokratið er opnað og menn er á svona klóra sem hausnum hvernig getum við gert þetta en þeir eru eitthvað þegar, það er eitthvað spurst út að, að, að, að, að ég og og og og, og hagkaup Holtinu holdur allt og og og og og, og, og vívulfell að þeir hefðu sem samt komi af saman. En það var sannleikuninu að sá að ég hefði í bjarsýðinskastiði þegar var einhert að hardrókafi keift hann að sem var stjörnundorkið, það er kvik á þeim tíma. Mm -hmm. En ég reyði ekki við það þannig að, að Hagkub, uh, Hotel Holt og, og Viðurfell keiftu það og þeirra voru ábyrgið fyrir þí svæði. Okay. En sá sem skrifaði greinina í í hérna í í í helgarpóstinn á baksíðunni sem er svo þetta helgarpóstinn er bara slúður. Þar var bara svona litli svona ein dálka slúður eitthvað svona bull skilurðu. Mhm. Mm og og, og hann skrifar hérna að nú sk, nú vitum við hvernig Tommy gat að opna hardra því það er rögulega þarna hagkaup Hotel Holt og Víverfeld sem að sem að hérna eiga það. Hann fær bara að vera þarna sko. mm. Og menn trúði því. Oggi el el er dette ekki. Gleymri að vera. Ja sjálfsögu. Allir bara treystu því að var ekkert mál þó í vegna að það var ekki Jesu skuld aldrinn hinn. Það var einn stóra stóra aðila á bak við. Já ja ja. En reynt ég geti ekki kvartað yfir því að allirir sér aðilar þeir, þeir voru mjög hérna hliðholli mér og og ég meina hagkökur sem samt sem byggði kringluna uppalega að, að, þú veist, þeir, fyrir þá að fá hardrokkafi inn í þetta koncept sem kringlan var á þeim tímum sem að menn, sko, glæsibær var svona kannski það sem kom næsti að vera mól á Íslandi á þeim tíma sem var bara svona nokkra búðir og eitthvað svona allt í lægi en ekki svona stæll, svo kemur kringlan sem er bara á heilsmælikvarða og, og, og þeir vildu sko skreita kringluna með flottum vörumerkjum og svona og það að fyrir þá að fá hartor kafé í í hérna þennan þetta koncept að það var sko þeir voru mjög ánægðir með það og, og og hérna ég man að fljótt eftir við þá kom Pálmi hérna með víði sí og og eitthvað svona fínt folk var að sína þeim og ég bara okay <laughs> <laughs> ég var mjög stoltur um maður og þeir þeir sem samt alltaf við baki hjá mér ekki já. vissulega já en, já og hvernig, og, og víðr hell líka sko en hvernig sko því eitt er að byrja með Tómasborgara á tíma þar sem að var nota miklum minna úrval af stöðum á Íslandi. Já, já. Annað er að koma síðar með búlluna á tíma þar sem man við eitthvað einn hugsa, það er erfiðara að ná í gegn núna. Maður lifandi sko. Sko þegar ég opna tog morguna þá hafði nógast ekkert skeð, það var í og það var það var hérna, það var hornið. Þetta var svo þeir tveir sem við opnað síðan í 2-3 árum. Það var ekkert að ske. Jú jú fólk var á Laugaós staður þar sem eftir að losna borð var 40 sæti og þeir voru með mat sunnar sem var mjög sanngjann verlagður alveg afbraksgóður uh, gratinera fiskiréttir og, og og og lambalæri bernes var sunnar þerna aðal mm -hmm. og fólk forðu angaðu fullt þá bara fólk fór út í bíl og beiði eftir að losnaði skilur á borðið mm -hmm. þannig að, að þetta er sunnar það umhverfi sem ég er að fara inn í og svo opnaðu Vinnis og það gekk vel er ég meina við fórum strax upp í 200 hamborgar á dag þegar við, við Vinnis og það var bara 200 sem það var þannig mm. þannig að þi ég opna þá í fyrsta lagi eh sko var lítið um að vera og í öðru lagi þá hefna hafði ég svona smá svona ég átti svona smá inni í orðstír fólk myndi hætta að sko skríða tomma í festi. Mm. af því að, þið var það reifa svo áberandi sko, þegar, þegar hérna, ég var í í með sveitaböllinn og og allt sem því fylti skilur þannig að ég var svona ég var, varð sem var þarna Mm -hmm. Og svo þá opnar sko þá einhvern einn er lítið um að vera og þessi Tommy festir að fara að gera eitthvað og svo hæfði ég, ég eitthvað þörf fyrir það að að að kjá mig við einhvernar gaspra eitthvað svona segji ég einhvernar ég ætla að gera þetta eða gera hitt eða eitthvað skili ég ætla sela milljón borgara þrust eitthvað svona og þenna alltinn fann, fanns bara blöðun og gamana skrifuð um mig. Mm -hmm. Þanne að en, en sína því opnaði búluna, að þá e, þá viri bara að ég lifi af Já, þannig að nafni þegar við hjálpað. Já, algjörlega. Einna auðlýsingin var hérna, svona handskrifað að, hérna, tveir, hérna, blaggan, hér ætla Tómás Tómássson að opna Hamburgrastað í april, búið, það er Ég Já og ég sett þetta borðið í glugga og svo af því að ég keyrði mikið fram hjá skilurðu mm -hmm. að fólk sáu þetta því að það er, er, er mm -hmm. það er það er umfrælljós það það verður að, mm -hmm. að sjá við mm maskinina. -hmm. Um mm -hmm. Þannig að, að ég var svo heppinn að, að, að einhvern einn og og það var bara eins og manni ætti að skoða þegar við opnuðum að þá var bara klikka að gera og Og, og hérna, og, og ég stóð þarna og stekti og, og hérna ötti og við vorum allt nýrum okkur fyrstin að byrja með það því að þú veist, við ekki múnað svona mikill trafík og mm -hmm. ég var þetta ekki ammalt já, þú veist, ég var orðin riðgæður mm -hmm. ég, ég var ekki spjótur að a... Hver er kunstinn, sko, því eitt er að ná fólkin inn oh. en alltaf svona ákveðin tegundar markarsæðningu og þú segir að nafnið hafa hjálpað þar hittir síðan, hvernig heldur kúnunum og þ hráöfninu og verðið sem skiptir þar aðladriði. Hvað er tryggs í að gera það góðan hambúrgar að fólk vilja koma aftur og aftur? Sko, það er hérna sko núna er, er þú getur fengið góða hamburgara mjög við skilu, það, skilur það allir búin fatta hvað þetta er, þetta er bara gott nautakjönd 20% fíta og stekið það máttúrulega mikið skilur þannig <laughs> <laughs> og, og, og, og, og öll bakar í einhverja bakabröðið skilur og nú kom með mm. þetta voða fint bröðið hjá meðlunum sem eitir kartöflu eh, hvað, hérna kartöflu deg, já mm. e, e, sko þú spyrir mig sko ég, ég, ég, ég lærði í Ameríku hérna, ég sem blesta háskóla sem fór í Það kom ég hérna svona gesta hérna gestspíkur. Og hann kenti mér sko ég lærði ekki mikið í þessu skóla ég var þar í 2 og 1/2 ár og og og, og þá varu bara svona nokkur frasa sem ég tók með mér heim og sem að ha dugað. Og þar sem hann kenti okkur þessi náungi hann sagði sko númer 1 er er hérna héru gæði. Þú veist þú verðir að vanda þig að því að sem var vörun sem var að selja númer 2 er góð þjónusta og það jafnvel þannig sko ef þú með, með, með vöru sem er bara sæmlega góð ef að er er hérna til fyrirmyndar þá kemur fólk að hitin líður svo vel mm. skilurðu þar svo þá kemur inn og þirr þekkjast og og og þú ert sto og, og nein, e, þú finnur bara þú heim en þetta tventi er ekki nóg það sé skiftir öllu máli og er hættýrlegasti andstæðingur allra veitingamanna og reint allra sem eru í það er stöðuleikinn alltaf eins alltaf eins alltaf eins skilurðu að halda matnum alltaf eins þau hefur þetta þetta er svo þetta stóll með þrjá fætur að að hérna er hvað einn foturinn þá dættist stollinn mm -hmm. en ef þú hefur alla þrjá fætur gæði góð þjónusta og stöðuleika að þá get kemstu án sí langt og svo eins og þú segir verðið þá er sálfræðilegt hámarksverð á ákveðnum hlutum þú gubi kannski svona ból fyrir, fyrir 19.000 að því að stendur hérna á hann Korgimón, mm -hmm. skilurðu, en þegar þú gubi svo annan ból hérna í Kosko og angostar 800, skilurðu, sami bólurinn mm -hmm. en það stendur ekki Korgimón á, á, á Kosko bólunum, skilurðu, þannig að þú það er alveg tilbúin að borga á því átjáðskart fyrir, fyrir Korgimón bólin með að þú, skilurðu hvað við? Ég skilurðu. En, en, en hamborgari Að, að þú ert ekki tilbúin að borga nema svo svo mikið fyrir hamborgara. Þú ert bara búin ákveða það eins og með kaffið á þann. Þú veist, við erum búin að ákveða hvað við viljum borga mikið í kaffið. Right. Við erum búin að ákveða hvað við viljum borga mikið fyrir, sko, fyrir kók á veiningastad. Jó, það er ekki saman hvort þú ert inn á fínu veiningastad með borðarþjónustu eða hvort þú ert inn á, á, hérna, á, á, á, á, á skindibyðastad. Þú er það er sama kókið Mm -hmm. o og, og hérna glasi svipað skilurðu þú situr og ætt að drekka en en þú brá auk sko, hvað er hámar sem þú tilbúna borgar hvernig stað þanna þetta þarf, þarf að vera það þarf að vera sem sagt þetta hérna eins og segir sko QSC and we sko, quality service um, eh consistency og we for value ja ah, I einmitt mean. það er það er þetta að það er, það er ekki ég seg ég sé með, hérna reint að komast við við erum að selja steik og í honum er nauta lund og, mm. og og ribbasteik þannig að þetta er bestu vöðvar í nautinu og og og þeir sem hafa vita nautakjöti þeir eru tilbúin að borgar miklu meira fyrir þennan hérna hamborgara að þér þeir vita og þeir finna hann er með, með, með svakalega góðu kjöti mm -hmm. en það þýður ekkert að selja baran hana, steikborgara hann þarf að vera við liðin á veninunum hamborgara sem kostar miklu minna þú þarf já, að hafa valið já. það má ekki tróða, það má ekki sess að segja við þig já það gjör svo vel, þú, þú verður bara fá þetta hérna mm -hmm. af því, því að þú vilt sko fá að, að, að, að, að kaupa ódýra hamborga ef, ef, ef, ef þú þetta ekki stöðið fyrir hinn emmitt þannig að þetta er svona, þetta er mjög mikið sálflæði sko og svo náttúrulega, og náttúrulega allt annað þá þarf umhverðið að vera, sko, þér þarf að líða vel inn á staðnum og það, það er kallað, í Ameriku er kallað comfort zone það er sem sagt hvar líður vel, það er hitastíð, skipti mm -hmm. máli mm -hmm. og það eru litinnur á veggjónum Það er hlutirnir að þær þær eru málverkin eða eða sem skreyta mm -hmm. Og það er leyðiðið, og, og og og og og og, og er músiKIN. Músíkin er rosalega þýðinga miki element í í veitingarrestri. Mm -hmm. það, það er ekki sama hvað músiKIN er og það er ekki sama konar að spila hátt eða lágt. Hvað er talandi um hitastig? Ég læt Hvað er hvað er hvað, er, hvað er á maður að vera með á hamborgarstað. Og hvað mára spilan hátt? <SILENGELFÆ> Já, það er góð spurning sko, er e... að Já, sko okkur hefur sko, ef við töngum bara sko, gullbylgjan hún spilar svona 60s, 70s, 80s skilur, það er hljónlist sem passar mjög vel inn á hambúrgarstæði síðan, sko, er alltaf öðru kóru lög sem koma inn, skilur sem er stíl við þessi gömlum lög, sko, sem passa með En má ekki sko það, það, það, það, það má ekki vera sko alveg rétt bara skóa sig í hverju áttinni þá þarf að vera flæði. Migin sé seg, að segja músik er svo að viðkvæm. A ég minn á Hardrock Cafe skipti músikina einu öllu máli. Og, og, og ég var ég ég ég alltaf að taka upp einhvernu spólur og var með 3 tíma svona spólur og eitthvað. Og og sumir spólurnar voru betri en aðrar. Og þá var svo skrítið að kanskje ein spóla sem var alveg outstanding good og búna að spila na kanskje og 1/2 tíma á allri í stuðið. Svo kom eitt lag sem fólki fílaði ekki. Það er alltaf ómúlið músikinn það. Það var búið að vera einn og hálfuglugt í maður en þá sannlega músik. Eitt lag, skemmti tempóið, Skilur, er en það bara... tengir hardrúk alltaf við svolítið háværi tónlist. Já, já, já. Þeir, sko, þeir byrjuðu í London að því að þeir vildu bara fá fólki út sem finnst. Já, já, <laughs> já. <laughs> þeir komað að það var fyrir utan <laughs> og það var, það, var bara, það var bara mikið andrið að fólk þegar ekki vera inninn leik, á leikinn. En það var mándurann tíma, sko. En það var nú London. Já. Eitt er nú að byrja með hamburgarastað á Íslandi en annað að byrja með í London. Það er gívla hörð samkeppni þar og og talandi með mitt að eiga peningum að þá hérna ge gefi ég mér nú að þar sé allur kostnaður dalti herrin hér. Hvað, Já, sko, þeir, hvernig var að, hvernig var að byrja með þetta í London. Þeir komu til mín hana, Hallur og og hérna Hallur og Valgarð hana, sem voru með Laundromat. Mhm. Mm þeir voru nýbúin að opna Laundromat sem gegn Clean líkast og, og hérna þeir vildu opna í Kaupmannahöfn en en öll þeir sem eru með búinarnir gerskundu, þeir voru búin að fá að lofa að mættu að opna þar, svo ég sagði því meður ég get ekki, en þegar ég með í London og þeir fóru að hugsa málið og, og þeir áttu við inn út í London sem heitir Robert, kallað Robert Kronik O og, og hann var búinn að, búin að vera með Og hann er búinn vera með þarna þarna street food, hana, í fyrir ár og svona. að opna núna hamborgarstað sem heitir Two Guys nær og klappastig. Alværétt. Alværétt. Ég heurst <laughs> alltaf og þáttanar þegar ég var unglingur. Svo hann var búinn að vera 6 ári í London hann var búinn að vera hérna í því að útvega hljónsveitir og skemmtikrafta fyrir Æslandi Airwaves. Mm -hmm. Þannig að hann þekkti London svona, þú veist, svona from the inside skilur, hann var svona gæinn sem að vissi hvað snir upp og niður. Mm -hmm. Svo þeir tala við Robba og, og hérna Robba fyrir á stað og hann finnur hérna í, í, í, í Marleybone hverfinu og Marleybone hérna leinn sem er svona hlýðargata sem hlýkjast í gringu, í gegnum Marleybone hverfinu, þar var hús sem átti að fara endurbyggja. Mm -hmm. og þar hafði verið eitthvað sem hér Marlipón Café hafði verið þar í 25 ár það hafði verið lokað í 2 ár var algjör sko, kompa líktað í illa og allt svona ógistlegt en þeir sögðu sko, eigendunir því með vera hérna í 8 mánuð og í borgi bara halva leigu að því við verum að fara endur í húsið og við heldum að við getum bara að þrýfi vel Og, og, og sett inn kannski græjunar og svo og opnaðu og séu hvað skeði e, það enda náttúrulega alltaf hérna með hérna þessu sko gamla góða pautanum já, já, en við, við vorum byrjaðir og, og hérna þannig að það var ekki aftur snúið og, og, og, og þú segir sko að byrja í London en, en, en við vorum bara svo hefnir á því lítun til að Þetta var eiginlega í upphæfi, sko þegar ég opnaði kaffepenestluna, það var í upphæfi svona kaffihús að menningar á Íslandi. Þegar við opnum þarna, þá er það svona í upphæfi þessara, þessara hamborgara sem eru sko ekki McDonalds og ekki veitingahús, þannig mitt á milli. Yeah. Svona, þegar maður setjið svona kúk to order. Þú kemur, þú panta þín hamborgara, hann er svona 120-150 grömmar stærð og þú er tilbúin að býða að því þú alveg sko þinn við Hamburger, hann er bara special made for you sko, þannig að við förum hann stað Og við fáumum hann að tvær stúlkur sem voru svona samfélags hann að miðla hérna, sérfræðingar, mm -hmm. gráðuvar og gráðar í svo í sæðistundum <klið> og, og, og þær hafði eitthvað lag á því að koma okkur í umfjöllun mm -hmm. og af því að e, það var engin svona staðuröfnverulega e, sem að var svona beinsamgeppni akkur á þessu tíu í þigamúndi þannig að við fáum umfjöllun og, og, og hérna og ég hef nú sagt að, áður sko að Að, að, sko tengsl mín við Hardrock kaffi á sínum tíma opnuð engin röddir skiluru af mm. því að Hardrock er eitthvað sem fólk í Vísku var einmið mm. þann að, að talaðu um það einu gæfa frá Íslandi sko ég ætla að opna í hérna í í hérna í, í, í, í, í Ameríku á sinni tíma þá ég seldi búlnuna 2005 en það var eins og hiu bakra barni brauð af að, að selja hamborgar í Ameríku þú kærir frá Íslandi er í London London er svona alþjóðleg borg og þar er allir einhver stafrá eins og í Manhattan skilurðu engin frá Manhattan þar allir einhvern einn innfluttir og eins og er í London að er rosa miki af innfluttu þar og og, og til dæmis þeir erna þeir komu stundum á þúlust 200.000 punda á einhverum fáralegum bílum og inn á staðir sem var í tók ekki nema 35 mans í sæti og þeir stóðu sko með hérna, fermetra bara pláss og með einhveru hobblosla huggulega stærpu og þeir voru svo ánægðir að vera hérna borða á þessum kúl stað sko mm. þúlust hann er alveg með ólíkindum og þegar við opnum þá einhvernig erum við búin að fá umfjöllun það er sett gæfi frá Íslandi og og eitthva borg hjálpaði nú eitthvað hafi kominn grein í, í hérna eitthvað, frægu blaði hérna London Evening Standard þetta um heilsiu umfjöllun á höllu borg skilurðu mm -hmm. þar að við vorum ekki alveg sko háð blúka er sko mm -hmm. og, og og og svo kanskje ég er nú sagt frá því líka sko að þey hafnuðu Hardrock þá liti útboð hérna svona gervu auga með Hardrock Þannei ég ég, ég setti það í ég setti það upp svona mjög háttælit tækiveri. <gry> þú, þú ert með gervuvei ég sko ég er blindur auðru. Mhm. Uh -huh. Og og, hérna, og, á öðru, sko, og og ég blindur auðru sko og ég árauðarlega nokkur nokkrar útgáfur af auka augum. Og eitt er, er með handdróksmerkinu. Að það hefur verið vakið athygli. Já, það er svona menn fókst mjög furðulegt. <laughs> Alveg bara wow. skapað um O og, og alltinn er svo opnu við og og bara við vissum ekki hvað nóg águstu og veðri, man allt er alltinn bara fullt gamar að vera til og Róbert var hanna eins og rókur alls fagna. Hann hann var rosa skemmtilegur mm -hmm. og svona að hann kunna tala við kunnana skilur af því hann er búinn að vera í London i 6 árr og þarf ég ekki að fá hann í viðtali hérna? Jó Róbert hann Roppa er alveg, hann er bara mjög skemmtilegur nóg Mamma hans er Brynjar og pappa hans er Maggi Ket, þetta er svona já. fólk sem hafi verið mjög fyrir árum árum sko þeir með bekkamtengingin síðan við ma tengir oft af tom tom tomma í London við bekkan ja e bara ein dag þá bara sáum við það að bekka varan á ramborgar <laughs> <SILENCIO> hérna, og hann var bara í, í svona einhverju úlpu með, með sixpensara og bara svona með stráki með sér, ég heldur að heiti brúklin strákurinn mm -hmm. og þeir voru bara hann eitthvað neginn og bara alltingu tekur eitthvað rett þér að nærða hann og eitthvað kona sem var að borða hún bara, bekka Beckham og má ég og eitthvað svona og bara alltingu þú veist, eigum við mynda bekka inn á staðnum og, og, og, og hérna og, og svo koma nokkuru sinnum svo opnuðum við henni á Kings Road sem er hann hérna í Chelsea hver Og veit ekki hvernig ná því stóð en, að, en þau, hérna Beckham Hjónin, þau leiðu þennan staðhanninn á Kings Road tvisva sinnum til að halda ammælisveyslu fyrir börni sín þú veist, og þau komu bæði og þau voru þarna bara eins og, eins og hjón og nú breiðholti með börni sín og voru bara að passa upp og að allir væri að stiltir og góðir og, og, og, og, gaman og, svona, og þau voru svo næs og, og Robert allir að hann kunna að tala við þau jú, jú. <laughs> og þannig að, að ég meina bara að geta sko, við, við sögðum engum frá þessu en þetta spurðist út einhverju staf og eitthvað som talar um það og ég hef stundið sagt það ég hefði frekar vilja fá bekka mér heimsókn heldur um Bretta Af hverju er það? Það er öllum vel við Beckham. Það er út um allan heim. Það fílar að Beckham er bara, er, er, er, er, hann er alheims þjóðhendja. Skiljum við, þó að hins ég frægar og ríkur og allt þetta, þá er, er, er Beckham náungi sem að bara fólk vill, every one's to associate with David Beckham. Hann er með mjög jákvæða ímynd. Algjörlega, sko. Og svona fer, fer það að orða á hann að það er því drengur, sko. Það er ekki spurning, sko. Ég meina, eins og ég segi, ég var svo, ég er svo að mikið samur bara að geta hugsa til þess. Mm -hmm. Ekki það Paul að pólma gartni gist á borginni, kannan það. Já, ég meina. já, já, og gerði svona þegar það að það fóru út. Pólma <laughs> gartni, <laughs> <laughs> það er rosan. Já, og okay, kemur kostnir, það var svona, við fengum svona alltaf góðum kunum á hútaði borgi gálta. Já. já, já, það var svona stemming, sko. En Björgólur hefur ekkert að koma að með bekkant á þ Nei, nei, nei, nei, nei, þú veist þú ég ég ég í Kannastölu Björgól hérna þaust hann notað náttur framtólmen ís og Já, jó, algjörlega, algjörlega. Já, jó, En þamni og þið eruðu þá með eruðu ennþá með eruðu með tvo staðir í London eða? Eru við tvo staðir í London? Eh, uh, ja, við erum með tvo staðir núna í London. Við vorum með 3 en við lokuðum það Kings Road. Mhm. Uh -huh. Og við erum með annað staðið sem er að reynda að lokaða núna því að er út af COVID, sko, en það er neyri í hérna Soho. Og hvernig er reksturinn á þessu núna? Það er svo skrítið, það er svo, það, er svo, það er svo mikið panta á netinu. Já. Við erum með staðan upp í Marlipón, það heitir Fire Street, það er rauninlega sko partur af Marlipón High Street. Og það er þessi, sko, staðið, við fluttum sko staðiðin sem var hann bara í áttamánuði mm -hmm. í næstugötu. Og, og, og, og það er búið að vera breflað að gera þar og núna eftir við þöndum að loka hennum tíma þegar byrjum COVID sko fyrra, en svo var ekki við megum selja mat út mm -hmm. og við erum að selja alveg bara við, við, nógu mikið til þess að það er staður sko já En, en það er ekki mikið meiri en það. En pant í netið er það þá komur lengra en svo í London heldur til dæmis í Reykjavík. Já. Það er, það er mjög mjög þar er bara tvö fyrirtæki, þí lifður og heitir annað og og og í manni heitir heitir. Er þanna þau eru bara mjög sko þau eru bara með svolti eins og aha hér sko. Einmigt. Það er bara margir mat matselustæði inn á lín inn á hérna inn, á, inn á mm -hmm. Svo fer bara folk þangað og, og hérna og pantar og og ferðast Hvernig er það eins og maður tók eftir í byrjum COVID hér og þá var eins og aha að gera dálítið gott mót þá voru margir panta heim er þetta eitthvað sem að á eftir að færast í vöxt og Ísland heldur Sko, mér þykir það trúlegt ég veit að til dæmis að a, a, a, a, a, a Dominos, stórpartur á þeirra viðskiptum fyrir gegnum Dominos appið Já. Og, og, og, og hérna, fullt að fólk sem ég þekki það er með appi símanum og Hann enn er ekki að skoða bara vill taka við um símanum bara panta þar. Einmitt. Og það þetta er alltaf verða meira og meira. Það er alltaf hann koma nýrar kynslóðir sem eru að fá við síma. Einm. Skýrðu þar þekki annað. Einmitt. Þó að við munum eftir hérna snúru símanum. <laughs> ha. Og, og, Já, snúru með hérna, nei, hérna me hérna skífunni já, já, skífunni ja skífunni og svartró og, og, og, og, og var heppur að ég hafði fengið langan snúru til að geta fara með síman á milli herbergina ja einn lit þaust en það er þetta það það sérstaklega já, en veit, þú ertu væntanlega kominn á stað núna þar sem að ég meina búllan er búinn að ganga það vel að þú ert ekki að fara geist og skrifstofan í bráð nei ég bý hérna í í hérna í mjög straiti sem er í í hérna í í, í í það svo kölluð hérna í, Sem bara rétt bara frón Ingólfstórr. Já. Það dása, þetta, þetta er svo lítið og þetta er þorp. Einmilt. Í Miðri borg sko. Og og hérna, og til skamstíma voru þarna bara sérvitringar. Nú no. ég, ég passaði svolti inni þann hóp sko. <hæ��> já, já, hann er þarna þem sem singur hérna, hérna falsættur söngvareinn hérna. Já, hann, hann býr þarna og þar og svo er hann þess vinna á báusunni í, í, í hérna symfóníunni, þú snor á Spjörs Einarssonar mm, var alveg stóleg mér hvað neytir en da kemur óttir. Alls konar fólk. Já, er bara mjög skemmtilegt þarna að það er sama samna af, af, af fólki sko sem var þarna. Lunga aðeins að færi að færa mig, þú ert með bókerna með þér. Já. Og þú leiðst mig að fá þessa bók líka til viðtalið. Hugsanir hafa vangi. Og þú ert búinn að tala um þetta með sem varst að tala um með hérna já, já. Ertu lengi að vera pæla í þessum hlutun svona og huganum og Og hvernig er hægt að hérna ég, ég er svona frasakall okay. og, og, og eitt frasi Lítill frasi segi svo mikill mm -hmm. Og það byrjaði þannig að hérna, Ég var að læra kokkin upp á Keflaglöðli Þá var það er hérna Yfirmaðurslumæður hérna, Svalur Ágursson Hvernig að hann hann lert í Danmörku Var svona umdeildur Hann var svona, svona, svona, svona, svona Kliptur og skorinn sko En hann var alltaf með frasa sem ég elskaði Og mér erum svo minnitaði Þrír frasa sem var með ekki núna heldur strax. Þú vissu það var það væntir að fá það, skilurðu? Og, og, og svo sá hérna það er engin skilningur er en slæmur og miskilningar. Og, og, og þú vissir ef þú pælir í þissu þetta er aðeins segir mikið. Og svo eftir höfðun undan þann sem leymirnir myndu þá Tómasmenn. Já, já. Er hérna þar þar þar þar byrjaði þessi aðdáunar mínar frösum. Okay. Og, og hérna en en en en þetta er gamal svona höfuðum tíma hérna. Er, já, erum er góðir. Já, ja. Uh, þannig var að þegar ég hérna þegar ég opna hartar þá var það bóð að ákveða það sonurinn Ingvitír. Það sko ég var í Ameríku að læra á hóteluveitingara restur og svo skildi yfir konuna mína hún verður eftir í Ameríku og hann er með meira að minna alinn upp hjá henni og hann hafði unnið á nokkrum veitingastöðum með lannars borguking og það var búið ákveða það þegar hann myndi klára hérna uh, high school að þá myndi að koma að vinna fyrir mig og það var svona um það bil sem við vorum að opna hardorkafi og hann hafði verið verið miklu vinnir og, og, hérna, og hann svona hefur fýlst neðmur og hann er svona businessmændið og vissið það ég og hann kemur til mín hann bara einum að tveim mánuðum eftir að Hardrókafi opnar og segir hann var með indirarkleppingu og átti kamarú þeir sem er svona nánast liggur á göttunni skilur svona töfra bíl eitthvað Já, eitthvað sem les ég bara, þú veist, það er metra langur eða ja. eitthvað Já, og hérna er og hann kom með fjórar beisbólkilfur af því að hann hefði lert streetfighting í, hérna, í Miami okay. og þess að þú hefur eina hjá þeir, sko hann gaf mér eina og sjálfur með einn í bílnum og eina heim með á sér og eina til vara, sko af því að það er einhvern veitt ráð Og hérna hann segir við með pappi með þú veist að ég ætla að koma að vinna hjá þér og ég skal gera það bara í svo vilt. Ég á engan pening, en ég skal, hérna, ég ætla að gefa þér þetta, sagðan. Og hann létt mig hafa lítið svona kort sem á stærð við, við hérna kredikort. Svo kannski pílítið stærða. og á því var kvæði. Og, og, og, og ég skal segja að þetta kvæði, það bjargaði minni lífi og ég af ég hef aldrei farið með þetta kvæði svona ég hef farið með þetta kvæði stundum þy valdi ráður hinum svona loka hann hópa fólki en ég hef aldrei farið með þetta kvæði í í, í svona Vitali. í, í viðtali og ég er svo farið með þetta kvæði núna af því, því að það segir svo mikið okay og og hérna Óskalli segir þarfnæ að, að hérna eh var kvæði þá á kortinu kvæði var á kortinu og það er á elsku okay. og ég fór með það svo oft að ég læði það utan okay. og, og hérna og það er svona sko, ég þarf ekki að horfa á þetta þetta, þetta er enn annan sko, Men things go wrong as they sometimes will when the road you're trudging seems all uphill when the funds are low and the depths are high and you want to uh, smile but you have to shy When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Success is failure turned inside out. The silver tints of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far, so stick to the fight when your heart is hit. It's when things seem worse that you must not quit, never, never, never quit. Quitters never win, winners never quit. When our lives seem to take a rough or wrong turning, it's good to remember that we might just be earning a higher reward for the lesson we're learning. So instead of complaining, quitting and crying, blaming ourselves and moaning and saying, just trust in the Lord and just keep on trying. For the hard times are only a way to start growing and if God is testing us, it's our one way of showing that when they're going get tough, the tough get going. Síðan, þetta er uppállskvæðið mitt, þetta kerti í gekka. lífinu. Ég las þetta á hverjum degi, í mörg ár, bara að því að ég var svo blankur. Það var ekki manna að velja og einhvernig þurfti ég og, og, og, og máli var sko þó í var svo blankur þá vissi ég ekki ég var svo blankur en ég vissi ég þurfti að skoða að hafa fyrir að, að borgar reikningana og af því að hérna ég var alltaf í góðu skapi og, og hérna fór með kvæði á morguninn og kvöldin og allt að þá bara hjálpt fólk að vera allt í góðum félingu skilurðu þó var ekki góðum félingu af við áttum stundum ekki á á, á 28. 9. áttum ekki einu fyrir launarnir sem átti er að er helgi, sko þanne borgu launir það þetta, þetta var sko alveg bara þetta var, þetta var hérna högurkur ja ja nema hvað í hölluborg og á hölluborg er stælur sem að heitir giltisalfurinn og hann hefði verið svona í gamla daga í bænum og og og hérna og það þá þáttum var flotta að vera með svona einhver uppkomun í giltisalnum og hann kemur til mín hérna skal ég segja Uh, held ég hafi verið Raffn uh, uh, bróður Ítluga Já, Raffnjökkursson Já, já. Raffnjökkursson, kemur til mín og segið þá með okkur hérna hjá besta vinni ljóðsins okkur langar til að vera með svona árlega uppákomi hjá þér og ég horfði á hann og sagði, já en það kosta 50.000 kall að leiða salin, ég menna Besti vinnu ljóðsins á ekki 50 skall. En mér list vel á hra og ég sagði það en ég skal gera við dýl. Ég á hérna kvæði og ef þú þýðir það fyrir mig þá færði húsanlega hana frýtt. Okay. hann kom ætti 2 daga með þýðingu á kvæðinu sem að, skal ég segja þér svo náttir Raps Gullugsonar þýtti mm -hmm. og ég ætla að fara með þá íslensku, en ég veri að lesa það, ég, ég, ég veri ekki Já, að lesa okay. nóg til þess að það er svo snildarlega góð fýðing að hérna ég verð að láta hann fylgja með Já, komdu með það no? Er illa gengur sem oft til ber og einat á brattan leiðin er skuldirnar háar en skotsilrið nönd í skýfust nýst brosið þú dæsir önd er áhyggjur herja á huga þinn, kvílstu en gefstæðu upp, vinur minn Lífið er skrítið þar umsnýst allt, allir því kinnaskur lánið er vallt, sjórekkið flak getur silt á ný, ef sækarpar halda út veðragni í. Gefst ekki upp þá gangi seint, þú getur til sigur þessa nýjureynd. er ólán undi við, áhyggi, skýjana, bjartalið, þú veist aldrei hvað lágt í land. Þú lyftist á flóttir, þú virðist strand, svo þrauka er mesti mæðir á. Þú máta í á öfustund, hoppa frá. Ef lendir í mótlæti og missir þú fóta, þá mundu að reynsla sem þú ert að hljóta mun ef til vell vitra einn mannur móta. Og í staðist að gefast upp, kvarta og hveina og hveljandi, gremi og sjálfum þurr í heima treyst ætið og drottin og allt áfram að reyna. Þrautir og þroskast, við þrautir og hindrænir þroskast þú getur með þeim guð krefjandi verkefni setur því mótbyr til dáða þeir þar va mann kvetur aldrei aldrei aldrei gefast upp þessir sem gefast upp sigra aldrei þessir sem sigra gefast aldrei upp amen þetta er mjög góð víking ja alveg dásamleg þú setur skemmtilega orð eins og skot silfur og ja hann, hann kristjánsson svo sem að hann þítur og reyntar annar enn því hann er hann er, er snillingur að þíta hamlett afna nýja útgáfuna afna fyrir leik husið og hann, hann bara er alveg hann er snillingur að þíta leikrit og á úrensku Og hann gerði þetta sem sagt, og fyrir vikur fengur er frýtt að það þú veist. Nú er bóð koma þessi loftið. Já, nú er bóð koma þessi loftið. Nú er bóð koma þessi loftið. En hérna til að gera langasjóð stutta, hérna þessi bók, hugsanir hafa vangi. <laughs> já. <laughs> hann gaf þess að bók út, hann hérna, Conrad Adolfsson, sem að hérna uh, kom með del karnegin til, til Ísland? Íslands, já. já. Og ég fór á mitt fyrsta del karnegin 1973, Og ég er búinn að fara reyna á einhver fimm námskeið síðan eða eða vera að staðmaður að þannig að ég búinn að vera svo í aðdáandahópnum sko. Mhm. Mm og svo fór ég að, að, að, að, að, að, að, að, að hérna í í í hérna heita chiropractors Bergur heitar hann Connorsson sem er sonur Connorss. Og hann sagði pappa vill líklega gefa mér þessa bók. Og hérna ég fái bókina og það vill til að bókina með 67 mismunandi heilræðum. Og og hérna og hún er um raumverulega það að maður night out on í lífinu. Og og og rauðu þráðu bókarinnar er sá að að maður hérna sko maður setur sig markmið. Definite major purpose in life. Þú ristu er eins og hvítar stjarna sko. Þú mm -hmm. setur þér markmið og þú horfir bara á markmiðið. Mm -hmm. En sko bókinn er þannig uppsett að að að, að, að, að hérna a, sko hún er eru bara tveir blæssjur. Já, hún er auð, mjög auðlesin. Hún er mjög auðlesin og, og hún sko, hún er svo hvetjandi, skilur þau. Eh, ég las hana, ég er búin að lesa þessa bók núna, sko, ég er búin að lesa hana alla bókina tvi svar, og núna er ég búin að lesa sko að fyrstu fyrtjú sjö kablana fjórusum hvert kabla. Skilur, ég les bara eitt kabla á dag núna mm -hmm. og, og hérna fjórusum á dag. Þannig ég er, ég er að verða búin að lesa bókina sexinum og þetta er svona bók sem að les ef maður les bókina alla daga þá, þá heldur manni við efni þegar annað svo að fara í líkansægt mm -hmm. og þú ef if you don't use it you lose it mm -hmm. og, og eins með þetta hérna að, að sko, ég er búin að gefa 35 mismunandi aðurlum þessa bók og, og ég, svo kem ég í hús það sem ég veit að sé ekki að bókina þá sé ég að hún er einhver star svona, kannski ekki meint að áberði stað en ég sé þá allir hún er ekki lesin Mm -hmm. ég sé að hún hefur verið, hef verið bladað í henni, mm -hmm. einn og einn hefur lesað hana kannski, alla, ég veit það ekki en, en skilur, ég segi þessi bók hefur þrjá kosti hefur, hefur, hún hefur þú getur sko, jú það hún hefur þrjá sko, ekki kosti í, í, í, í, sem sagt, hún getur verið sem sagt, bókin getur verið bara bók hún kaupi bók og það er jafnvel sagt sko það er betra að fara í bókabúð kaupa bók og lesa hana ekki heldur um fara ekki bók að búa okkur bekk í bók. það, <tjum> senst, það gerir rétt að kaupa bókir ja. þóu lesan ekki. Já ja, ja okay. ok. Þannig hún getur bara verið bók í bókahyllu. Mm -hmm. okay. Hún getur líka verið góð bók í bókahyllu sem því er þú keyptir hana mm -hmm. og þú lastana. Og þú tæmmála mér og öllum, þetta er góð bók en þú gleymir. Skilurðu? Ég fór einu sinni skáli sem Sigurður Gísli og guðna er róbjóka, við fórum hann á Krippaló sem er hérna svona háu gamalt klaustr sem er skammt frá Boston og þar var hérna einhver indveri sem Gúrdef, og hann var með fullta fólki og maður fór í svona í borða hotlan mat og svo var svona einhver svona upplíkandi hérna svona program í gangi gísl, svona. Gísli Örn með eitthvað líka, Láruðsson? Nei, Nei, það var sem sagt segur í Gísli og, og, og, og, og, og hérna og Guðni og hérna og Peppi Guðnar hindar, Gunnar Herðu, já, já, við fyrir þarna og leiðminni þangað, þetta er 1988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 You'll be back normal in 2 weeks. <laughs> <Sjá það. laughs> okay, þannig að ég seg við þig. Ef að er bók uppi í hyllu og þú segir þetta er góð bók, ég lasana, fín. En það fennir í sporin. Þú gleymir bókina. Þannig að þriðji kostur bókarinnar er, þú lestrar hana daglega. Og hún er þanna bara og þetta er bara svona að tekur þig ég, ég, ég, ég, ég sko að lesa tvisvar eitt kafla, svo 7 uh -huh. En það að gera þetta ef þetta, ef þetta verður að vana. Þetta er alveg svo að þú bústu á tennunar, þú bara ferir hann á og þú bústu á tennunar og þetta er ekkert að pæliðið, þú bara bústu á tennunar. Þú byrður rúmið þitt, skilurðu, ef við getur komið þessu yfir í þetta, þessa rútínu, þá einhvern ein og, og, og hérna, þegar sko, þú ég var að hlusta á hérna e, læknir sem er, hérna, skalli segir, snorra, hann er reyndar á podcastin Jónus Norra, hann er, skalli segir e, læknir og, og, og er með, h hérna, það verkar annar en niður að fá 3 milljarða hérna í í að lækna fólk með hérna for, forvarnar aðgerðum. Akkurat. Og og hérna og og hann segir það svo efva ef, ef, sko, að hann vill meina það að fullt fólki yrði ekki veigtt ef að myndi sko sinna forvarnar störfum. Mm -hmm. Þessi bók er svona á þennan á þann hátt eins og þessi speki hans skilurðu að ef þú lest þetta reglulega að þá hlutinn ein opnast hugur þinn og ég finn það bara núna eftir ég er að eiga þessa bók síni nóvember og ég finn að að þessi bók hún hefur gert eitthvað fyrir mig ég er bara allt í norði miklu svona er er svona veist, það er, það er kraftur ég meina ég er 72 ára þá ég finnst ég vera 47 ah, skilurðu og ég ég að það kemur úr þessar bók og, og raudur þráður bókarinnar er sá að þú segir undirvitundinni sko undirmyndundin undir, það sagt að heilin þú nota 10% af heilanum 90% er bara þarna og bara býður eftir því að hún er sagt eitthvað mm -hmm. hann hefur ringar skoðan eitthvað gott eða vond þú segir hún um eitthvað og hann frangar maður það og, og, og, og á, á þess að þú gerir grein fyrir þann bara gera það svo þú vitir að því og ef mann er alltaf að mata heilan 90% að einhveru svona jákvæðu einhver sem ætlar að gera einhveru markmið sem hann setur sér ég ætla þaust nú er ég að fara í framboð og, og þaust ég ætla að verða þingmaður. Mm -hmm. Þannig ég segi í það ég ætla að verða þingmaður og og, hérna, og og og hún er að hjálpa mér núna að undirbúa mig til að fara í þann slag. Þetta er ótrúlega áhugavert sem þú ert að segja með við eitthvað einn okkur finnst svo sjálfsagt með enn andlega heilsun er eitthvað þar stundir menn sjógu líð eins og ef við vitum eitthvað að þá bara séð að komið og þarf ekki að pæla í þennan og það snur oft hérna þar er alveg eins og þú má vita allar þessar hlutir man þarf að heyrrað rosalega reglulega til að halda áfram að eyðka þar sem man þarf að eyðka til að halda sér í góðu standi. Já þar er ekki nóg að vita man þarf að eyðka. Man þarf að eyðka. Hérna, sem að, meira en allir þekki. Og hann, hérna, orðaði þetta svona með hans ég einu sinni var ég á þeim stað að ég átti alveg fulla bóka, bókum um um en ég hugleiti aldrei. Ok. Núna hugleði ég tvið svona dag í klukkutíma, en ég hafa enga bók. Ok. Hvort er betra. Já. Það er ískunin sem, sem á endanum er það sem ég vilt vera að gera. Já, já. Ef ég, ég ætta að veðja, þá mér þið segja þessi maður var tolli. Er það reyntir okay. ekki tolli en tolli er tolli númer 2 og ég held að tolli næst mest er takki og tolli er er hérna ja einmitt mjög gott dæmi mann Jó. sem iðkar gívulega mikið algerlega er ein þegar ma þegar að ég hérna Sér 12a þó hann sé kominn á þann aldursmennara og ég verð þreyttur við að horfa á dagskrána sko. Já já hann er alltaf. Að. Hann er alltaf sko. Og hann gefur svo mikið af að það er bara með að aðtónuvert. Naðtónuvert. Ég fór í ég fór í svettjóvarnum núna á mánudaginn. Já það. Og hérna ég hef ekki verið 620 árr. Þannig að ég, ég bara var hraustur. Já og ég get alveg. Og ég sat mjörsku, svett, þú veistu hvernig sat þera hérna var æðsla heitt og eins. Og ef man situr þá miklu heittar af því og svo heitt og og bara einhvernar inn í allt sko. mm -hmm. Og þetta er þetta er rúman klukkutímur Var ég lagi með þetta? Já ja ja er þú veist ég bara gjörslega þú veist af því að því ég sat allan tíman. Já eitt minni nú, núna veit ég hvað við gerum næst sko. Já. Lík... Þannig, það er ég ætla ekki að gjóstu. Nákvæmlega. Er gott að hérna, leggjast niður og finna stað þar sem kemur smá færsloft inn. Éh, ég, já eitt minni. Já ja ég ég held ég væri kominn yfir það sko af <laughs> ég fókna 20. Og... Já En hérna líkamlega heilsan. Þú, þú þú ert tí bísna góður líkamlegur formur líka. Ertu duglegur alltaf að hreyfa þig? Já ég sko þegar ég fór á Rock í hérna í Broadway 1981 og sá bubba bera naufan. <laughs> Heyðan hann var alveg sko hann var með þetta. Hann hljópur sinuna og hann var svo flottur alveg bara allir skorunir og vöðvarnir og ég veit ekki hvað fyrir heim. Þetta var að 5 tínum sem að ég byggum á hérna skrifstofuna á Taugaborgunum og það var stór spegil í norskriðstofunni og ég fór úr og ofan að ég horfði og ég með langar til að gráta <laughs> <laughs> ég, svo illa með komið um að og þá byrjaði ég a, a, a, að æfa skilur og, og, og var svona, já fór að æfa og það gekk ekkert sérstaklega og svo nef, endaði með því ég fór til Kaliforni og var þar Sveinbyndin Guðjónsen sem að hafði þá verið keppa í Evrópu mótið eitthvað, átti líka sagtur og stöðið eitthvað og mm. hérna aðeins selta. Við fyrir til Los Angeles, við erum þarna í Santa Monica, fyrir með æfa í Gold's Gym Já, okay. og, og hérna The Mac of Bodybuilding. Ah. <laughs> það var svolítið gaman því, selvis þetta long og þangað. Á hvað áru voru æfa í Gold's Gym? Þetta var 1984. Ja vættir bara afna þegar er eftir ekki bittu kvenna kemur pumping iron út með Arnarðalssvæðin er ja, hann var níu kemur út ah. ja sem það viss allt um það sko þetta gull, gullaldartímalí goldstein algjörlega sko algjörlega þetta var bara svo í næsta í næstu götu var var hérna skalli segja þeir hana, world gym sem að var raunlega sko Joe Gold sem opnaði Goldstein hann hafði svo farað hausinn og selta og svo var hann allt ínu sko allin og þá opnaði hann gym, og og hérna og það, Þótt hann hangi alligga sem hefur verið hjá honum Joe Colombo og og svartsnekkur ja. og þeir sko voru í Volgym. Hann varsta lónaði var þarna meðan þeir voru þarna. Nei, hann kom hunga. Um hann kom hunga. Um ja, hann kom hunga. Hann var að leita um hérna að hann var að leita að að að að kandídat til að leika í í hérna sem hlutverk sem hann fækksan hérna 12 Lundgren. Fekk hann þetta hlutverk? En hann var að leita sem manni til að leika, í það og kallaði ekki Rocky Fjör. Já, já, já, allavega þrjú eða fjögur. Þrjú eða fjögur, mann ekki hvort man heldur var. Og Dolf Lundgren, þetta var eftirmyndilegt. Já, já, maður levandi. Og þegar hérna að Dolf Lundgren... Man, var hann ekki Ívan Draco í myndinni? Já, ég geti verið. Ég held að Dolf Lundgren hafa heitið Ívan Draco í sér rokkimind. Já, en, en, en, en Dolf Lundgren, hann kom til Íslands á mínu vegum, Nú? 1982. Maggie Kristjáns sem að var hérna skemmtarastjóri í safari eða e, e, vilt að hann var svakala ferskur og frjór og hann gerði sér lítið fyrir og fekk hann að greist jóns til að koma og skemmta í safari Já, og, og Dolf Lundgren var á þessu tíma hann að hérna skalli sér lífurður hennar. Mena, sko, sko, sko, það er að gera þetta eða horfið tilbaka og pæli í því e, sko, skemmtistæður tók 400 manns max og við fangum greist jónus til að skemmta það var 150 manns síðana Það er rosalega og hún kostar 2000 200 dollari því svo og, og og og svo hérna er ég á tíma að borða hérna út í Los Angeles á stað sem var svona stjörnuð komi gætan og og hérna og þá er hún að borðaar og, og ég var með sem og sem beini þekti Dolf og þú koma að borðinn og ég staðans illa gerði hlutur greist Jonesinn þarna með velti, og Dolf lungr en og þau standa við borðið og eitthvað er að tala við okkur ég vissi ekki eh, hvað hann á að segja eh, ert greist Jones það er alværu góðsögn ja algjörlega er hérna, það gæpura séu stað hérna þetta er svo staður sem stjörnu komu og hann átti þennan stað hérna Peter Morton sem átti Hardrock Coffee í Los Angeles. Mhm. Mm og, og, og hérna ég fór þarna eyðulega og einu tíma er ég hérna með Ingvarssoninn og og og, og, og Tomma og þá er endi Murphy á borði hérna. Og þetta er sko 1984 á Og og hérna og og við vir sko við voru settir alla innstíð salinn það var svona kallað hérna suburbia eða eitthvað sko þaust alveg það bestu ortun það vildi vera fremst þustu það, það sáist sko nema hvað að við nátt að vona að spotta það þarfn var endur Murphy og og hérna og svo sjáum við hann stendur upp og, og líferendi með og hann fer að mó klóset og strángarnir til hlaupa fram. Þeir hérna að sko þá er Timothy. svo fara þeir inn á klóset og, og, og þeir sjá Timothy Murphy og er að hata bara bíð og svælis. svo allt í nót og hann og fær inn kemur út og og hérna og, og þegar hann kemur út af klósetinu þá borar hann í nefið. Og og það er kominn þá voru svo veðursíð, svo borðar bara neði. Ég var alveg bara alu skemmt, þetta skemmt alveg í börfi í fílingi sko. Ha var séð stjörnu nú men Er var það. að mann í búna vera hérna coming to America og það þetta var akkurta því. Þetta var villi. Já hámarki. Já ja ja, algjörlega. Og velhildskap það vil ég heil kópa akkur þetta en hefur þú bara, var það bubbi sem var inspiration því að byrja líkansætt? Algjörlega ef að bubbi þið ekki verið hérna að byrja þá ofan á í Broadway, þá hefði ég ekki fengið þessa barndri sko. ég hef oft sagt því bubba, ég þakka fyrir, fyrir þetta og hérna, já, það <laughs> og síðan þá hefur þú bara reyftið það eftir já, ég, ég hef búin að vera meir og um minna að hefa síðan og núna hef ég fyrir sv ja af því að þú veist að ég finna að ef ég hreyfi ekki þá er ma fljótur að gleymamaður fljótur að missa niður Já. og eftir því sem að vera eldri að þá þarf man að halda þessu við. Ja. Ef ma tekur ekki þungt og ma gerði í gamla tíma en er allt í lagi. Varst að taka þungt? Já ég var mest 105 kilo í í bekkblæsu. Það var Já. svona sparið í dagur. Ja, sparið í dagur. Og þú er líka hérna einu tíma sagt að ert ertu ennþá að borða hamborgar Nei, ég myndi segja, ég er reynt hérna að börða eitt í dag. En, en, <hæljóði> en, en, en, en, en ég, myndi, ég myndi segja, ég sko í árum börða ég á hverri dag. Og hérna ég hlakkaði alltaf til að fá fyrsta. Alveg Og ég var erlega eins og svona haf þorri bara á nokkra stað og fekk ne hamborgara. En en bara er þetta morgun allt líka? En, nei, nei, nei, bara eitt á, á, á, á, á En en hérna en en sko eh uh, ég börða kannski svona 3, fjóra núna á viku. Sko Bara þið franska með það sleppir því? Já, já, það er svona, franskar svona. ég hef ekki ég, ef ég, ég, ég dætt í selgjæti sem stundu í geri, mm -hmm. þá er ég alveg við þólslaus ég bara ég háma í mig já, ha. Já, algjörlega, og það hefur svo slæma áhrif á, maður finnur það sko ef maður borðar á mikið selgjæti þá er allt í nú komið eitthvað inn í, í líkamann sem hún ræður ekki döið, já. það er þarna bara, þú finnir þeir líður illa, þú getur ekki gert þetta bara Einmitt, það er ég, ég tengi við þetta, það er kannski best að nota ensk á orði restlesnism, að verður eitthvað neður svona allur yrðalus Já, algjörlega, bara óþægilega Þegar sigurinn er ég, nað, komin yfir ákveðið magna Ég er búin að veta þetta með sigurinn alveg bara frá 1974 eða eitthvað, þá, hérna, þá var mér sagt ég að ekki bara hvita sigur, en ég skildi það ekki ég bara, Þú veist, það tekur einhver tíma að finna maður að fatta hlutina sko Já en sían líka bara eins og við vorum vorum að tala um með bókina að það er stundum ekki nóg að vita það. Já nei nei nei þarf ég að fara eftir því. Já já. Það, það er, er þrautin ja, þyngri. Já ja, það er það er tventt Það er bara tventt ólí. Það er oft þeir sem að vita mest um hlutinn er alls ekki að fara eftir því sko. Já já. En en mér langar aðeins til að koma hérna því hérna því að ég sagði á nýr framboð. Ég ætla einmitt að fara færa umræðunina þangað í lokin sko. Já, já okay þá var ég að vinna fyrir mér sem þjóðn á Dyrfield Beach Country Club. Þetta var svona snobklúppur sem hafa bara svona fullornir Ameríkarar frá Norður Ameriku og Kanada sem voru þarna meðlimir. Þannig að eigandina Bayer Asperín var þarna meðlimur og svona þetta er allt í þeimins flokki. Mm -hmm. og, og, og hérna, og ég er þess að þjóðnin í sal og, og svo komu, sko, Amerikanir komu yfirleitt svona Að, þeir komu hérna í, í desember og voru fram að páskum, eitthvað svo leins og, og svo einhvern tíman er ég að vinna hérna og það er einhvern maður á norskum ættum sem er, að, er, er hérna fór sér að borða og hann er með kona sína og tvö bönn og svo mömmu sína sem var í heimsóks frá Nóriði mm -hmm. og ég er með þetta borð og, og þegar gamla konan aukvöld að það ég er frá Íslandi þá bara letum ekki friði bara tókaði í mig og vildi talaði í mig og svona konar og byggla sv Yggstorbyllinu 75 pluss mínu skilur, svona, mm -hmm. bara mjög svona fesk og flóð kona. Og, og ég á frá Íslandi, þannig að við kom þá hann með same neighborhood skilur, mm -hmm. þannig að hún svona einhvern veginn fann einhvern veginn skildleika, þannig að, heyrðu, er að vera búið, þá tek hún í hendin á mér, horfir í augun á mér og hún segir One day you will be a minister in your country það er bara trúinni og þetta er 1978 er það hérna er það stjarna núna eða ég meina þú veist ég ég á ein skot í byssunni ég, ég er 72 ára gamall og ég, ég mér finnst því vera 47 en ég er nota ekki og ef ég fær ekki á stað núna ég meina þá að Joe Biden sé 76 skilurðu að, að það er svoltu seint ég meina ég veit ekki hvat þetta verður eftir 4 árr þú gætir átt 2 og nú ferskuð mig það um já, ég sko meðað við það þannig að það er búið að blunda í mér alla göttu síðan þetta að ég ætli stjórnmál þegar ég er tilbúin mm -hmm. og, og hérna, hérna Stengrið með Hermannsson sagði við mig einhvern tímann hann sagði pappi minn sem að Hermann Jónasson sagði við mig Thomas, hann sagði þetta við mig ekki fara út í stjórnmál fyrir við dónum sjálfstæður Og ég hef svona mönið eftir þessu, hann sagði ja. þetta við mér fyrir 30 ára, þannig að ja. þá fórsturðaður held ég. Og, og, og þannig að ég hef ekki verið tilbúinn að fara í þessi stjórnmál sem ég ætla að fara í, fyrir núna. Mm -hmm. og, og hérna, og ég vel flokk fólksins, því ynga, hún er búin að gera undur á stólmerki. Ég meina, þetta er kona sem að var á örgubótum og ákveðu þá hún á þingk. Ég meni kona sem við 200-300.000 á mánuði og hún sér ég ætla frá þing og hún fór á þing og hún tók með sér fjóra, þau voru fjóri sem komast á þing í hennar nafni. Mm. Þetta er bara undið, svona hefur bara ekki skeðið lengi, skilurðu. Hvernig myndurðu að þinni pólitík ef þú þetta er að, ef ég var að spurja þeim bara fyrir hvað stendur þú í stjórnbúlum? Sko, ég, ég vil hérna beita kröftum mínum að því að, að hérna leðri þetta tilnæmis Ég vil, ég vil hérna ég, ég, vil, ég, ég vil gera líf harna örirken og og eldlífur þega auðveldra þú vist ég, ég vil sem að að það er svona að, bara þeim dæmi sko, þeir svo kvöldu frítekjumörk, það er svona það er að það letja fólk ekki fara að vinna, af því að það er að vinna að þá sko við fá, fáum öll svona, svona ellistyrk, sem að, þú veist, mm -hmm. ég held að fullur ellistyrk og sé kannski 250.000 plus mínus, en að þú vinnu þeir eins og svo mikill, þá mingar það. Mm -hmm. Þannig að það er engin tilgangur í að fara út að vinna. Mm -hmm. En en ég man ekki allan það þeygi var að hérna svona ég fyrir 20 ára síðan þá sagði ég sjálfa mér ja þey ég er um, þey ég er um gaman, hættur að vinna þá ætli ég að berjast motggan. Skilurðu af því að þú vaknar og vaknar á morgnana að ég sagði menn verða að hafa hlutverk. Já. þú vaknar á morgnana og þú verður að fara hlutverk. Mm -hmm. það, þú ert að skipta máli ég með að vera búinn að borgið beru út í 150 blöð fyrir 37 þá er sem sagt það eru galnir hlutir er svo til dæmis mamma mín hætt að vinna núna fyrir hvað 3 4 4 af því hún, hún er grunnskólakennari Já. að vinna fyrir hið opinbera og hún er bannað að vinna eftir 7 dags. Já. Hérna ófboðslega vel liðin á vinnustöðunum sínum. Ófboðslega góður starfskraftur. Þetta þú. og þetta er náttla bara er eitthvað galið. Þetta er bara þetta er bara, eitthvað, galið. Þetta er bara galið. Það er leiðrétt þetta er bara sko þetta er allt börs síns tíma. Skiluru allar þessar skrítnu hérna reglur sem við erum að lifa eftir. En hvað með það ef við myndum spyrja út í eh uh, af því að það kom tímalinn núna í covid þar sem voru heldi ég nærri 200.000 manns á vinnumarkaði. Já. Og 100 og þetta var svo nær verstli, þetta var 140 eitthvað þúsund voru annað að vinna fyrir þau opinbera eða á atvinnuleysisbótum eða á ororku. Okay. Þanna þá er hópurinn af þeim sem er að standa undir þissu í einkageiranum orð eins og lítill. Já, já. Þarf ekki líka að setja meira súrefni í í þetta sem þú hefur verið að gera í gegnum tíðina bara fólk sem er að búa til atvinnu fyrir aðra, fólk að búa til hluti. Þarf já. ekki einhvern einn sjá til þess að ríki sé ekki að koma í veg fyrir að fólk með góðar hugmyndir ná að koma þeim í framkvæmd. Já, sjálfsögu. Það þarf að vera svo blaði poka. Ég meina það er að, það er að sko Parkinson's lögmáli segir það að, við, að það verður alltaf upp og séur alltaf meira og meira og meira skilur nú. Einm. Þúlust þanne að hérna þá alltaf að byggja við Alþingishúsið að þær alltaf vera að bæta við mannskap. Ég meina við, við erum ekki na 360.000 manns. Einm. Þúlust í New York. Það er bara algjörlega Að, að, að, að, að það er hérna er er er margt sem þarf svona að það endurskoða og og og, og ég, ég, þess, ég, ég vil meina líka eitt sem ég finnst svona af því ég var ég, ég, ég, ég, ég svo mikið af ungum fólki í vinnu á á hérna á, á, á þá voru þeir bara haugur og þeir voru að fara í þeir voru að klára menntaskóla og voru að fara í háskólan mm -hmm. og og og svo vildum við náttla halda stjörpunum af þar voru alveg roslega svona krakkarnir í skóla eru roslega góður vinnukraftur mm -hmm. en það var svo margir sem vildu ekki halda áfram eftir þeir komu í háskólan af því þá ef þeir myndu vinna þá myndu bara námslánin láta. En en sko ég vill segja þá bara leyfa fólki að vinna eins mikið og þó að fá við námslán, vegna þess að það er ekki verið að um peningana það bara að vera að lánað um sko, Námslán og Ísland er bara að lána með vöxt já, já, þannig að þau þurfum að borga tilbaka og það sem er svo slæmt í þetta er það að, að krakkar sem að, sko, eru góður starfskattur þau vilja ekki ver halda vinnra með skóla af því þá fádu ekki námslán. Mm -hmm. En þeir sem að vinna með skóla eru í flestu tilvöllum miklu betri starkskrætta þegar þeir koma út úr skólanum af því þeir, þeir vita hvað það er að vinna. Amett. Mm -hmm. Þeir sem eru bara búin að setja á bókasafninu og gera ritgerðir og gera hætt og gera hitt og staði sig mjög vel en þeir vita ekki hvað það er að vinna. Nei nei. Okay, þetta þetta er eitt þetta er slæmt þannig að að, að, að, að, að þetta er betra að fá mannneski sem mun unnu með skóla til að vinna fyrir sig af því að það hún, hún að vinna. Númer 2 sem er ennþá verra og þeir sem að vinna en geta unni svart til að gera það skilu það er ekki gott Akkurat. að ala einstaklingu uppi það að þessi eðlilegt að vinna svart neini að þetta bara festist í kerfinu og og nú veistu af það, veist það vill viðkomandi ekki hreyfa sinnum að fáðu svar þissu og sko, það er það sem ég er að hugsa um einu núna í covid tímabilinu þar að er svo ófboðslega margir komur að atvinnulæsisbætur og minnst það vera ríkisins, að, það að vera eitt af stórum hlutverkum ríkisins að þegar oft með manneskjum sem er ekki bara orðum að vera að atvinnulæsisbótum og við vitum hvernig íslindi er það er bara ófboðslega margir sem geta redda sem að þú hérna bætir aðs þá er kvati til að fara að fara vinnu þar sem hann er enda minni í vasan svo vera áfram að atvinnulæsisbótum og það eitthvað einn ríkisjóður hefur ekkert efni á því að sjá hérna bara einhver risahópur endalausra bótum og að, að taka svarta tekjur ofanor. Þeir fóru heldur að þeir séu stór dúkur fullar af peningum og að sjá bara að taka nóf. Einmitt. Það verður ja, þar sett inn í eini sko. Það þar koma að tekjur og og veist og og, og, og, og, og og svo svo, svo þarf að leiðrétta sko. Það er fullt af fólki gæti sem er að fá eitthvað út úr úr útri, og annað sem gæti ætti ekki að fá það. Mm. Það þarf að þetta og þeir sem eiga það að þyr eru örskar og geta ekki unnið. Mm -hmm. Þeir eru au meira. Af mm -hmm. að er ekki A hægt að þeir geta ekki lifað á 230.000. þannig það að það finnur einhvern lei til að gera þetta mm -hmm. en, en þetta er ekki gert á undir nótt. Nei, nei, er ekki gert á undir nótt. Ástæðan fyrir að ég væri kanskje ánámaður með að fólk eins og þú farir í stjórnmál er að Mann væntir stundum er svo sé skortur á fólki í stjórnmálunum sem hefur mikla reynslu í atvinnulífinu. Já, já. Þetta er oftast fólk kemur frá í gegnum unglegar hreyfingar er stjórnmálaflokkunum og svo fari bara beint í pólitík. Akkurat. Það hlýtur eitthvað að vera, man hlýtur að koma inn í þetta með svolti aðra sín þegar þeir eru búna að prófa svona mart sjálfur í atvinnulífinu. Sko, ef, að, ef, ef við skrifum nafni mitt á vitnisstað, þá getur þekkið mér 2 ár að klóra mótur þí. Skilur að er að vinna fyrir ofinbera, fyrir einhveru stofnun eða eitthvað, gerir vitlisu, Það bara ó. Og, og svo bara þar svo bara það er leiðrétt er það. Einmilt. Það ber engin ég skar bara ábirð segir hvað þýðir það? Hvað ábirð berðu? Skilurðu? Jú, ég skar bara ábirð. er svo ábirð er eins og svirði á vegna þess að viðkomandi hann þurfti hafa fyrir þí, hann lagði ekki sig að því ég, sko, ég get sagt það að stundum þegar ég var sem blankastur og það geti sagt það núna því það er 30 ár síðan að hérna að, að við vissum ekkert ekkert við myndum borga launin á, á, á mánda. því við borgum alltaf sko á, á mánndag eftir helgi skilurðu einmitt það ég meina það, það, það, það sú tilfinning er skelvileg mm -hmm. og og og hérna þannig að að, að, að, að, að þetta heldi ég, ég munin nítast mér innanum ja innanum Já einmitt góðan vin sem að hérna hefur sko hann er mjög mikill drivkraftur í honum og hann hefur hérna hann á ekki vandræðir með að mótivera sjálfansa sig en hann sagði einu sinni við mig sko ég skildi fyrst hvað það er að mótivera sig til að ná í peninga þegar ég átti ekki fyrir launum handastarsorkin mína. Já. Þá virkilega af því ég gat ekki verið maðurinn sem að var ekki að fara borgar laun fyrir einstaðu móðurina sem var að hamur, sko. Það bara var ekki boðið. Þanði þí bjó í Ameriku og allt sitt líf hún, hérna, ekki, og hún er hundlað ekki og hún er fænt með sílfur í mununum að við átti hérna húsi sem að stendu við Tjannagöti 33 sem er núna hérna, Tjannarborg leikskóli, að við átti það hús hann kefti af hann þessi hafstinn 1925 bjóð þar og var, var flott og var hérna bæði eldabyska og og hérna og þjónustutúlka og hérna var bara hugglandi heimili og mamma var með kostgangara mamma var með kostgangara og svælis svo sem sagt er verður fyrir slysi hún er í bíl og sem keyrir út á og hún brýtur framlóðuna 1900 38 hvað var, hún var 17 ára gömul, brýtu framrúðan með andlítinu og hún var með 167 spóri andlítinu og hún var svo að á hann andlítið þannig að, að, að, að sérst, hún verður fyrir þessu svakalega hérna áfalli og svo verður hún ófrísk að mér eftir Amerikana, skilur við, og, og, og sérst, að það fyrir hann að vera alinn upp með Silvuskeið og afi var svona virturlöggflæðingur og, og, og, og þetta var allt saman í rosa flott og hún bara, hún bara meikaði þetta Og og, og og hérna ég er eftir hjá ávömmu og og hún er þar og, og svona einu degi bara gat hündlaði ekki að koma til baka verið svo aftur ófrísk mm -hmm. og, og og og hún leyti ekki glaðan dag í 40 ár. Uff. Þú veist eftir að hafa sko, haft allt til alls. Mhm. Mm Þanne að, að, að hérna ég geti alveg séð að einstaða mæður sérstaklega einstaða mæður frekar einstaða feður. Mm -hmm. að, að, að, að þar þar var lyfta undir mm -hmm. með þeig til skiluru sem samt að þær súpa ekki dauðan og skel. Mhm. Mm það ég bara ég bara séu þannig. Efgu af því þú ert við erum búin að við munum tala svolítið mikið um stjörnunna. Já. Oh. Myndrðu ef þú erð aðeinn á ráðherra hvað er ráðunn fyrir þér að að væri gaman að fá að glíma við. Þur utan forstjórunni. Þur utan. Forstur, á, já ja. <laughs> það var reintan eitthvað flott við að þú virðir forsetinn. <laughs> <laughs> ég veit ekki sko ég er náttúrulega sko, ég, ég er búinn að ferðast í lífi 50 landa þú veist, og ég er alveg ég er alveg gjaldgengur á elundu vettvangi og ég hef svona þessa, þessa sögu sko, uh, ég, ég er ekki bara einhver svona kallfrá Íslandi skiluru þannig að vettvangi þá uh, held að ég myndi alveg sko ég myndi ég ég munði alveg plúmma mig því mm. að vera á erlendum vettvangi sem sagt það væri séi mm. sé utanríkisværa en ég er nátt að vera í í í hérna í ferðaeyðnaðinum síðan 1967 Já. Skilur, ég þekki það, ég svo lóan á mig, ég menn, ég var með hótelborgið tíu ár á þinn tímur sem að sko, hótelrekstu var ekkit sko easy peasy, Nei. ég menn, þetta með hafa fyrir því, Nei, en við vorum með 93% nýtingu á hótelinu árs grundvelli, þegar, þegar aðrir voru með 60-70. Hvernig voru það því? Það, það, það, það var bara, ég var með aðíslan hótelstjóra, Heiður héttum Gunnarsdóttir, og, og, og, og hérna, við vorum bara vakandi. Mm -hmm. og, og, og, og, og ég notaði bara sömmu trix sem á í hamborgara. Þú vissir ég var með flott herbergi. Og og og hérna og, og ég hérna skali segja er og við sanngjört verlag og einhvernig þá var bara fönnurn excitement. Það var bara þú vissir einhvern einn það var bara, það var bara, hóttir, veginn, það var bara og öllu þótti fyrir utan það að íslendingum sko sem er gott að gota, ég er á borginni eða ekki það, þykir öll borg. Já, já. <laughs> það er ekki öllu í Íslandi og væntum hótul borga skríti bara húsið þarfná og allt þann Já ég sko. bý að vera hérna alla þessi ár ja. og sagan er þetta Jóhannes á borginni og og allt mm. oft skilurðu ann að ég ég sem samt ég sem samt ég í ég við að ég, ég, ég, ég, ég ekki vera góður sjáraldsráðara. Þú veist þó ég hafi verið roðnuð í gamla dag þá, þá er ég ekki gatt gengu það. Ferðamálarroðir <laughs> að utanriksjó. Já ég bara svo dæmi, ja, sko, að geta. ég bara segja sem dæmis en ég meina fyrir utan það er flokkur sem er er ekki stjórn. Sko, nei nei, nei, nei. Veist, nei. en en þar hava stjörnu. Maður hava og þetta hava þessi orð sem þessi kona sagði við eig. Já ja ég ég meina hún sagði þetta. Já, já, ég meina þeir horru honan engar ástæður til að segja þanna er þá bara fáður. Einmört tveir fólk að finna hlutina. Það er svoléis. Hvernig er þarna hvernig leyst þau að vera að fara í svona efu köllun Það er bara spennandi. Á? Já. Já ja Bara láta vaða svo vera í grillaður, mæti viðtöl töl og... Já ja og menn bara spyrja um alls konar óþæla spurningar og og, og og ég verra bara eitthvað neina að klóra út úr þí. Þú sést. Það er ekki man að velja. ja það eru liði þar eins og þetta að núna sé rétt tíminn fyrir stjórnmálinn. Ég hef ekki verið til ég ég, ég hjálta þarna síðast sko þegar var kosur 2017 ég var tilbúin. Mm -hmm. Og og hérna svona hvernig einn hafði áhuga á því þá en en hérna ég sé það núna ég var ekki tilbúin. Ég ég er miklum meira tilbúin núna sko. Já. Þar að því var sú bók þarna þú sést ja bók sér að vængi. Enni. En er það ekki daltið þar sem þar sem mérst ég upplifa manni finnst oft sko eftir sem maður eldist þá hugsar Vau, ég er miklum meira tilbúinn núna en ég var fyrir 3 árum. Og svo fattar man eftir 3 ári að vau, ég heldti verið tilbúinn þarna, ég, ég, ég er miklum meira tilbúinn núna. Já, já. Þetta er oft svona sko. hlutina sem að sko, þú sem þátt með í dag og þú segir hvernig komst þú af án þessara hluta fyrir 10 15 árum? Einmilt. Okay. En hugsaðu um allar hlutir sem þau hefur í dag eftir 10-15 ár, þá verður sagt hvernig komst ég í tílum. En, en, en okkur líður vel í dag, við þurfum ekkert á þessum hlutum að halda sem við eigum eftir að tala um komast þú um mikið af án. Allrei. Samsent þann er þetta er svo áfastætt allt saman. Og minnst þetta verð oft svo stærsta blind spotti okkur og það er að við við hlæjum oft að einhver eins og það var hérna í En gefum okkur allt núna sé eitthvað einn eins og það eigi að vera í framtíðinni. Og og við heldum skoðum þegar hérna þegar hérna COVID kom þá heldum við sko að hérna svínaflensan eða var ekki svínaflensan 1918 að það er bara þá sko virkumur langt framúr okkur hílur, mm -hmm. núna það getur ekki skeð svona, er þetta svona bara eins og bara eins og og skilur, yeah, bara með sé bara þetta tímabil núna síðast ári hefur sýnt okkur hvað þetta er allt svona ef um man notar ensku orðið fragile. Sko. Já ja ja og ég meina svo á rækinessi og þú ég þyr vita er eldfjallafræðingarnir eru séi ykku eitthvað. Mm -hmm. Þeir vita raulega mjög lítið. Þornast ekki neitt. nei. Nei nei <laughs> með það. Dagur segir segir að, að verði ekki gos þá kemur gos. Nei, <laughs> ég meina skiluru af því við við, við, svona, við bara eitthvern ist standum frammi fyrir þessu en vera sko aðal málið er að vera sem sagt, ánæður í sin eigeni skinni og og og ja ég segi sko uh, gullnar komdu fram við aðrir þú vilt aðrir koma fram við þig ef man getur haft þetta leiðar ljósi þá verur lífið rosa auðvelt skilurðu og og hérna og, og þá þarf man hérna, ekki allir eru sé hérna tækni og framfurum að halda Mm -hmm. framfærir eru raumvöldlega og, sko fyrir hvað, hundra ára síðan það var sagt, það verður ekki hunduð upp með það búið að finna upp allt sem hægt er að finna upp söður. þú veist þú síðan búið finna upp bara ótilhendi, mm -hmm. en, en til hvers ég meni sjáðu bara sjá, sjáðu sko framkvandinnar sem voru framkvandar fyrir 2000 árum síðan til dæmis í, í, í, í Gríklandi eða, eða, eða, eða Kína þess vegna, ég fór á safni Kína í Nanjing sem hafa gamla höfuborgin þeirra þar var sammeð þrjú til fimm þúsund ára gömlum hlutum og það voru svona einhverjir svona, svona leir hana, skálar og alls konar og letrið, það var svo smátt, það var svo að verið gert í smásjá mm. og þetta var þrjú ára gamalt. Mm -hmm. Skilur þannig að, að, að, að allra framfæri sem við erum að upplifa, þar eru uppið staðið alveg óþarfar. Í bara hjúu. Í raun að vera Við höfum allt sem við þurfum. Og svo bara ná tökum á lífinu sem er stór mál. <laughs> stór mál máls. Það er ekki að vera flótt ebra. Jú, jú. Bara, fyrir og hérna bara þakk fyrir að bjóða mér í viðtal. Er svo að þetta er svona það ykkur menn eftir manni. Já, bara minn er heyr, er búið að ræða sig að fá hið heim. Já, takkur þér það. Bara stór merkilert, saga. Ég hef bara talað og talað. Ja, það er ræðslægt. Já, jó. Gaman að fá Takk kærlega fyrir komuna. Já.